Éjszaka órákon át hallgatni, Hallgassuk most itt 7 óra után 5 perccel, és gondoljunk bele a Puska stadion környékén lakók életébe. Empátia rendel. Ramstein, Deutschland. 0614890999 és 03677161, bármilyen témában. 348-tól, Tócsaba, Zugló 8-tól Baranyi Krisztina, Ferencváros fél 9-től Déri Tibor, Újpest. Ha sipol, akkor ez azt jelenti, hogy hangosan hallgatom. Ma a 2019. szeptember 18 a szerda van, 6 perc elmúlott reggel 7 óra. Itt lent fúj a szél, nálam nem fúj, de lehetséges, hogy akkor nem tudom, ki volt kapcsolva az érzékelőm. Azért kicsi a valószínűség, hogy a Schwab hegyen nem fúj, itt a stregova utcában pedig igen, de semmi se kizárt nincs meleg, sőt, kifejezetten nálam fűtenek. 10-15 fok van most, duplája nem lesz meg a 15-nek, de a 10-nek igen. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és itt most hallgatva ezt a Deutschlandot, az van bennem, hogy vajon a környéken élők Próbálták-e valakivel felvenni a kapcsolatot, hogy a puskásnak a hangpróbáját vagy vegyék vissza, vagy szüntessék meg, és hogy, hogy meddig jutottak, vagy meddig nem jutottak. Mert ugye, mint kiderült, a cég elnézést kért. És 6 vagy 7 órán keresztül szólt. Nem tudom, hogy az érintettek közül van-e bárki vétel körzetben. 0, 9 0 9 9 9 és 0 6 6 7 7 1 1 1. Nekem arra van nézve, nézzék el beszélni kicsit magyar, hogy amikor bekapcsol az autóm riasztója, és én nem tudok úrrá lenni rajta, akkor rajta milyen páni félelem vesz úrrá, vagy lesz úrrá abból adódóan, hogy a környéken lévő, elsősorban nem négy lábúak, tehát nem a vadak, hanem az emberek, bár ők is lehetnek vadak. Hogyan reagálnak arra az ígtelen zajra, amit az autó ilyenkor kelt? Egyszer a rózsadomban ott az ott lakóknak ki kellett várniuk, amíg lemerül az akkumulátor. Nem tegnap volt, de sose fogom elfelejteni. A rendőrség hívott engem, és kérdezték, hogy enyém -e az az autó, amely talán a Szemlőhegy utcában úgy szólt, mint Atom. Szia, a Tamás! Szóval, ha van érintett, telefonáljon. Ha van érintett, és nem akar telefonálni, akkor ne telefonáljon. Én ma a 3, 1, 8 és 9 között Három interjúval elszórakoztat önöket, már amennyiben ez szórakozás, nekem egyre kevésbé az. Az addig terjedő idő, terül-terül asztal, vagyok az asztal. Kívánjanak, és én megpróbálom teljesíteni. Ehhez két telefonszámot tudok az önök rendelkezésére, bocsájtani 061 és 0367761. 06 Ez itt a terűterű asztalkám, 14 éven aulaknak nem fölötte, és csak igen korlátozott mértékben. hajrá! von Segen meine Liebe kann ich dir nicht geben Kívánok, Zilei mm -hmm. Gyula vagyok. Én nem, a, nem a Puskás Frenes kapcsolatban szeretnék kérdezni, hanem csak annyit, hogy 7 óra előtt, tehát fél hét és hét között hallottam egy, egy riportműsort műsort egy kislányjal egy tinédzserrel és nagyon tetszett az a, a műsor, hogy ki volt a gazdája. Hallabány Lilagőzöm nincs. Nem, nem tudom. Akkor elnézést, ez a Elnézést, ne kérjen, mert nem, nem. Akár tudhatnám is, és ha valaki megmondja nekem, én azonnal meg fogom mondani. 0614890999 és egy bármilyen témában, beleértve azt is, hogy mi volt a kejfe Jancsi kezdete előtt, de ahhoz valakinek segítenie kell, mert nem tudom. A segítség is jöhet telefonon, vagy a dörö.fialajanos.gmail.com e-mail cím segítségül vételével. Kapocs? Hogy kikészítette, azon még rajta vagyunk. Talán Szabó András lehetett. Ha nő volt, akkor az nagy gond, de itt az interneten most egy ilyen összefüggést találtam. De senkit nem szeretnék félrevezetni. Kocsmáros! Tessék, erbetű van benne? Jó, Kocsmáros Zsófi volt Szabó András vendége. Ez ugyan nem üvöltött a Puskás Ferenc Stadion hangpróbáján, de úgy döntöttem, hogy a mai reggel Ramsteinnel töltjük. Jó szórakozást! Időnként elmondom, hogy hanyadika van, meg adok ilyen adóazonosítót. Ha kérdeznek, válaszolok. Nem kérdeznek, öngerjesztéssel monológot nem folytatok. Hiányérzetüket csak úgy tudják csillapítani, ha felhívnak. Ha nincs hiányérzetük, vagy van hiányérzetük, de nem akarnak telefonálni, akkor ne tegyenek magukon erőszakot. 061 489 0999 és 063677161. Ez a két csatorna híd. Ich vezet hozzám. Ich Oh, Próbálom beleképzelni magam, hogy ilyen lenne mondjuk ezt az Amerikát hallgatni hat órán keresztül, csukott ablakon keresztül. Jó reggelt, Horváth Fészel! Hát én kimoltam Bégyben egy Ramsen koncert idén nyáron, és nekünk kérni, hogy annyi ismerősöd van tényleg itt ez a stadion, ahol ez a hangpróba volt. Olyan jó lenne, most néztem 2020-ban megint lesz nekik egy ilyen európai stadion turnéjuk, hogy ide, augustus négy után nincs sehol látunk nekik, hogy próbáljanak már ide eljön, hogy valaki tervezze már meg, hogy annyi a haverod van az itt a Géza hát, például. Gondolhatod, a Géza speciál, azt hiszem ilyen dolgokkal foglalkozik, de mondjuk a Live Nation foglalkozik ilyennel, Na. de az, hogy a Live Nation ebben látta-e rációt, hát ez hát egy piaci kérdés. De, de hát ez tudítált, hogy a kell. Hát mondott te? 258 ezer módtak az MHA én ezt értem, de én nekem például a Bruce Horseby vagy a Noise maker el kell mennem ütrekbe, mert ide nem hozzák őket, valószínűleg 50 ellenének lennének a koncertem. A Dave matthews band se jött ide, a Fleetwood meg se. Örülök mind akik most kapcsolódnak a Kejancsik hallgatásában, amely lehetőséget terem arra, hogy bármiről beszélgessünk, és ez a bármihez felületet biztosít, én a társaságot adom hozzá. 3-8-tól interjúk halma, Tócsaba MSP. Baranyi Krisztina független Déri Tibor Momentum Ma ezek a beszélgetések interaktívak, tehát be lehet telefonálni Azon pedig nem stopánkodom, hogy telefonálnak, vagy nem telefonálnak Természetesen jobban örülök a telefonálnak, de semmilyen messze menő következtetés nem vonok le az ellenkezőjéből Ugyanakkor mostani hangulatom az olyan, hogy ezt a mostani hangot így biztosítom, de Nein. tegnap főztem egy TV sárban, majd a Youtube-on lesz látható de hát nek a jelentősége tízes skálám. nekem lehet, hogy fontos önöknek megismerkedtem egy csomó új boss sütővel, önök termékmegjelenítést hallottak, és fiala borcsával, bár a dolog jelentőség az inkább fordított. du, du, hast, du hast mich. perc elmúlott reggel, 4 reggel 8 du. Gyönyörűen süt a nap, de nincs olyan nagyon meleg, és nem is lesz annyira meleg, de jobb idő lesz, mint tegnap. Nézőpont kérdése, van, aki a felhőket szereti. 0614890999 és 0636771161. Figyelek, ha valamire. mert tot Lesz nyolc, ez a kéfeje, minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatóki és fiala János műsora szerdán a verőfényben, de nem kárnikulában. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, mint azt a kettesterek is mutatja. Na, no, nézzük mi a jön. 061 -9 -9 -06 Hát, a betelefonál valaki, amíg javítok. Drukkal, hogy sikerüljön a javítás. Mindjárt kiderül. Ez működ. 0614890999 és 0636771161. 260 másodperc múlva, amikor ennek vége, akkor majd megint mondok valamit. A másik ugye zajhoz szeretnék hozzászólni, hogy én egy, itt az zöldövezetben lakom, hála Istennek az őseim jó voltából, és hát most azt tapasztalom, hogy csak gépekkel művelik a, a kerteket, illetve hát gondozzák a kerteket, és egyet, jó azzal egyetértek, hogy csövényt is kell vágni, meg, meg hát a, a füvet le kell vágni valamivel, de amikor ezeket a fúvó berendezéseket láttam, és azzal söprik a járdát, hát az egy kicsit olyan furcsa tűnik. Én azzal a berendezéssel köszönöm, hogy hívott. Azzal alapvetően azért nem tudok mit kezdeni, mert ilyet legutóbb egyébként lakit el kell láttam, hogy elfújják az útról az avart, de oda ahova fújják, ott kiveszi föl. ez kicsit egy olyan porszívóra emlékeztet, mint ami máshova fújja a port, de... Valamit biztos rosszul tapasztalom. Kejfe minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes hallgatók és a fiala járványos got tot kukorica die welle kommt und entleert sich matt mit einem flücherr jeden tag der alte macht das was er glaubt ich werf den stein zu meinem spaß das wasser sich im kreis bewegt der alte sieht mich traurig an und hat es wieder ge Reggelt. Na most erről a gavar fújásról szeretnék egy szót mondani, ha el lehet. és ön telefonált az előbb is? Nem, nem, igen. nem. Igen. De én is ilyen 70 éven felüli öreg, öreg ember vagyok, már most időben A kedvesem 60 éven felüli, igen. és igen megerőltető, mikor gerebjézni kell, majd úgy összeszedni egy nagy területről, az persze el is kell helyezni valahova. Már most én is vettem egy ilyen kis gépet, és az a taktika, hogy először össze kell fújni egy kupacba, Igen? össze lehet fújni nagyon uh -huh. szépen, és utána ugyanezt, a átkapcsolom egy kapcsolóval, akkor porszívóként működik, amire ön is célzott, porszívóként működik, és akkor szépen összeaprítva egy zákba beleaprítja, ami a gépnek a tartozéka. Nagyon kedves, nagyon szépen és köszönöm az föl lehet takarítani, és mondom, főleg az ilyen Vén embereknek most idézőjelben mondom, már igen megkönnyíti a munkát. Hangos, nem vitás, hogy hangos. Hát sajnos valamit valamiért. Veszek egy kertet. Most jöhetne a fonográf együttes Vén vagyok akár a Föld száma, de nem jön. 0614890999 és egy egy bármilyen témában, hozzátéve a kertek takarítását, ennek zajszintjét. Ezt Ez majd könnyű lesz felvezetőként használni Tóth csabával a repülgépzajhoz. zajhoz. Annak idején egy ilyen körkapcsolásos műsorban úgy is sikerült azt mondanom, hogy a fejem fölött elrepült egy gólya, aki pedig itt áll velem szemben, az nem más, mint Nem tegnap volt, de majd legfeledézem ennek az emlékét hangban is. Fokozódó patogató kukorica szakban ajánlom ves figyelmükbe két telefonszámomat, melyen hívható vagyok a műsor ideje alatt. Később kötött témában, most még kötetlenül 061 489 0999 és 0636771161. Jó reggat! Jó Kert takarítás témában nekem sokkal egyszerűbb módszerem van, én se vagyok mai csirke, de nem fújom szívom, hanem a porszívom azzal, a pláne nem, de fűnyíróval végigmegyek a lehullott varon, és tökéletesen feltakarítja -e, és be is komposztálja rögtön a talajba a lehullott tavart. És ez az izé, amit használ, az mennyibe kerül? Ez a fűnyíró. Értem. Azt az kérdezed, fűny... az mennyibe kerül? A fűnyíró? Ami erre képes. 18 ezer-től 180 ezerig. A fűnyírót rakszott. Jó, fű tényleg. Író, Jó Bár... tényleg, nagyon szépen köszönöm, hogy hivatosan, hát tényleg csak a kertet kell megvennem. Ugye két hétig takarítottam a lakást, nem állítanám, hogy kitakarítottam. ráadásul egy csomó dolog azért még maradt, de valahogy befejeződött. Tehát két hét után abba hagytam, ami szerintem nem egy célirányos dolog, bár mondjuk egész életemben takarítani azért az furcsa lenne. De miután kitakarítottam, eszembe jutott, hogy vajon itt fogok-e meghalni, feldobni a talpamat, vagy egy másik lakásban. Jó reggelt! Akkor az István hogy ha a hangazonosító funkció jól működik, akkor újabb ismerősöm hallgatja a kejfajancsit és aktív betelefonáló lett. Nagyon örülök. Ezt nem tudom megítélni, hiszen nevet nem mondtál, és az illető sem mutatkozott be. Ezért mondtam, hogy a hangazonosítósra okay, tudom. Oké, ebben van, hát akkor kiderül, Mond egy monogramot. s SÜ I. I. i s -i. Aki betelefonált, magára ismer, ő Most azon gondolkozom, hogyha orbán viktor betelefonálnak kert takarítás ügyben, akkor meg tudnám -e állni azt, hogy ezen a szinten beszélgessünk, és semmi közéleti témára ne terejjem a szót, de valami ma 2019. szeptember 18-án majdnem 8 perccel fél 8 után azt sugja, hogy képes lennék rá. Azért romlok, nem? 06148909999 és 0636771161. Szabad a gazda még néhány percig, ha gondolják használják ki ma 2019 szeptember 18-án szerdán sie in streifen ab hab ich die klaren augen nimm mir das licht hab ich die reine seele töte sie in flammen hab ich dein seid dann töte mich und da Ha minden igaz, ma én is bejárom a Puskás-Ferenc stadiont, és a MOME új épületébe is eljutok. Ha minden igaz, ez egy interjú szükséges előfeltétele lesz. Sajnos pénteken a Komáromi Csillagerügyben nem tudok elmenni, mert az pont akkor van, amikor a Kejfej Jancsi szól. Ezt a bejárást ez csak az én kedvemért szervezik, mert amikor volt, arra szintén nem tudtam elmenni valami egyéb programom okán. Nagyon nem vagyok jó, de szeretem az egyéni vezetést. Ha már nem lehettem Michael Jackson, akinek a kedvéért a Herodot éjszaka is kinyitottak. Seelennei, du ein kleiner schritt und du wirst geil. Der Körper schon total entstellt, egal erlaubt ist. Köszöntöm. Hello. Tudom, hogy meglepted, de azt mondtam, sok szeretettel üdvözlöm. Az, Ezt hogy üdvözlöm, az... az... El hogy ű van-e egyáltalán... Keresztül. Én is ezen gondolkodtam. És kettő az a kettő darab összesen üdvözke és küllő. Ezt onnan tudom, hogy megnéztem a Wikipédia-n. Figyelj, ha nem lennél téged, ki kéne találni. Ich sehe im Spiegel dein Gesicht, du liebst mich denn ich lieb dich nicht. Ich tu dir weh, tut mir nicht leid, das tut dir gut. Én közben SMS-ezem, ne haragudjanak, de ha nem telefonálnak. Nem tagadom, eszembe jutott még reggel hétkor, hogy hát ha más ügyben is telefonálnak, de tökéletesen kielégíti a... Ki az, ami történt, porszívózás és avarügyben. Valamint űbetűs keresztnevek. A kegyhelyancsiban az a jó, hogy olyanokat tud produkálni, amelyekhez az én fantáziám kevés, pedig viszonylag jó fantáziával rendelkezem. Mikki, der schimmerst du ergürtet. Ich bin in Hitze schon seit Tagen. So werde ich mir ein Kalbild jagen. Und bis zum Morgen sind sich an, damit ich Blatschuss geben kann. Auf dem Lande, auf dem Meer lauert das Verderben. Die Kreatur muss sterben. Legményért, tiszteletem! Szóval, kívánok! Hát, itt uh, téma hiában, akkor előre... Nincs téma, ne, ne, ne, ne, ne, nincs, figyelj! Arról szól a műsor, amerre a nép hajtja. A nép erre hajtotta, erről szólt a műsor. Nincs téma hiány. Figyelek! Uh, rendben, á, egy rövidke történet. Reggel törfölés a, a neten gyorsan, és így egy... Csak, csak a cikk címe volt, hogy... A hétszer annyi pénzt kaptunk az EU-tól kerítés építésre, mint amennyit a kormány ö, tálal nekünk. És így ö, ezt így elmondtam így a páromnak, és, hogy, és, és, és hozzá is tettem, hogy azt mondom, ez se fogja kiverni a biztosítékot. És azon gondolkoztam, hogy, hogy mi az inger küszöbe az embereknek, hogy, hogy, hogy. hogy ez, ez, ez, ez már gyakorlatilag ez már nem is lesz hír. A... De az volt. Ennyi időt élt? Ez egyébként nem egy új hír. A bocsánat, akkor új születnek mindenki. Minden nem, nem, nem, nem, Amit mondasz, az tökéletesen igaz. Én például magamon azt vettem észre, hogy nálam viszonylag magasra került az ingerküszöb, de bármelyik pillanatban lejjebb tudom hozni például a műsorom kedvére, de hogyha a hallgatóim úgy viselkednek, ahogy viselkednek, akkor fönnmarad. Ez van. Energie, feine Schweiß, tropft auf das Knie, auf dem Lande. nem telefonálnak akkor följontó wir halten, halten, aus. halten zu uns aus. vannak hogy telefonáljanak Már itt van a kezem a Telefonster Mundi Wenn man eigentlich schieben. Und der Haifisch der Tränen und die laufen vom Gesicht. Doch der Haifisch lebt im Wasser. So die Tränen sieht man nicht. Wir halten das. Jura Göttlett. Tóth Csaba van a vonalban a zuglói közgyűlésben lévő msp seknek az ő vezetője. Azt árulj el nekem, hogy én naponta követem az eseményeket, naponta elégítem ki a hallgatóimnak ezzel kapcsolatos igényét, amely egyébként alacsony. Szerződéses és nem szerződéses kötelezettségemnek teszek eleget, tehát például Uh, Újpesten és a 18 és, a Újpesten és Ferencvárosban is megszólítom a, az ellenzéki jelöltet, mert én ezt így látom tisztességesnek. Nagyon érzelmileg és, és, és, és morálisan is egy komoly feladat, de eddig nem érte. szó a ház elejét még persze a kezdet kezdetén vagyok, de alapvetően ezzel az önkormányzati kampányjal nagyon nehezen tudok mit kezdeni, és ebben valószínűleg benne van az életkorom is, mert mert egy olyan, tehát hogy mondjam, volt egy Rizsporos Intrikák című film, ami arról szólt, hogy valaki a földjén lévő jobbágyokat akarta jobb sors, szerette volna jobb sorshoz juttatni, mert mocsárláz volt, és le akarta csapolni a földeket, és kiderült, amikor fölment a király udvarba, hogy ott mindennel foglalkoznak csak a parasztokkal. Nem, hosszú történet nem folytatom, Annyiban kapcsolnám a Risparos Intrikák civil filmet ide, hogy az, ami most önkormányzati választás címén megy, de biztos bennem van a hiba, abban én az önkormányzatiságot a legkevésbé látom. Azt látom, hogy ha a tócsabát jól tökörrúgják, akkor ő ezt mennyire viseli jól, mennyire akarja, mennyire nem akarja visszadni. természetesen a szóképletes értelmében. És nézem, és nem nagyon tudok vele mit kezdeni, miközben évekkel ezelőtt a hajamat téptem, és azt mondtam, hogy de a tócsabát nem szabad tökörrúgni, az nem része ennek az egésznek. Hogy van ez, és egyáltalán, és amikor holnap Piko Andrással fog beszélni, akkor gyakorlatilag az az én nem szólaltatja meg, amely én nem azért azt nem hagyja nyugodni, hogy a Fővárosi Választási Bizottság egy olyan határozatot hozott, mint amilyen határozatot hozott tegnap, akkor mégis mit gondol az az illető, akinek a kampánystábjára kiment a rendőrség, mennyivel lett ezzel tapasztalattal gazdagabb, és, és hogyan gondolkodik most a rendőr sorsa felől, de de a hozzáállásom nem olyan, mint régen, és ennek következtében fogalmam sincs, hogy amikor majd a befutom befut a győztes, akkor fog -e tudni örülni az örömének, mert fogalmam sincs, hogy az önkormányzati választásokat fogja megnyerni, vagy pedig egy ilyen ketrec harcban maradt életben. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Világos, értem, teljesen világos. Hát ugye szerintem ez egy általánosságban így nem igaz. Hát azért nem mindenhol erről szól a kampány és a választás, én a, a, a saját portánkról tudok beszélni, ott az önkormányzatiságról szól a választás. Ott azért kampányolunk, hogy e, ismét megüzenjük az embereknek, hogy mi vagyunk a legalkalmasabbak arra, hogy őket képviseljük a következő évben az önkormányzatban, illetve a mi jelöltjeink, ez a polgármesteri jelöltünk Horvácsában. És tegnap voltunk a csapával együtt egy e, civil vezetőkkel találkozón, egy ilyen körülbelül 20 nagyon aktív helyi civil szervezet képviselője vezetője volt ott, és pontosan ezekről a dolgokról beszéltünk, hogy mi az, amit lehet tenni az ott élő embereké, mi az, amit a civilek tudnak tenni az ott élő embereké. Ezek, ezek a szervezetek ezek elég széles spektrum mozognak a, a fiataloktól, a nyugdíjasokig, a, a, van, aki egészségügye foglalkozik, van, aki oktatással, van, aki rendezvény, van, aki állatokkal, van, van, van hagyományőrző civil szervezet közöttük, ez szép belefedi a társadalom teljes részét, és jó volt hallani, jó, ez egy jó párbeszéd volt, és ez valóban az önkormányzatiságról szólt, mert ők is azt szeretnék, hogy arról szóljon. És Zuglóba a kampány tulajdonképpen erről szól, legalábbis a mi részünkről. Látjuk, hogy más nem egészen így gondolja, de ezzel mi nem foglalkozunk. Mi ezt tettük az elmúlt években is, az előző választásokon is, és ezt folytatjuk. És úgy tűnik, hogy az emberek ezt értékelik, hisz az elmúlt ödül négy választást nyertünk Zuglóban. És, és nem azért, mert hazban voltunk jobbak a, a, a politikai ellenfeleknél, hanem ebben voltunk jobbak, hogy az emberek értették, hogy értük akarunk tenni, értük akarunk dolgozni, és hát az, az amit tettünk az elmúlt öt évben, az önmagáért teszünk. Az ellenzék felrója, és ennek a jogi hátterét, ha megvilágítja, azt megköszönném, hogy június 13-ai ingyenesség kellett volna tenni a zuglóiak számára a parkolást, mert hogy erre volt polgármesteri ígéret, de ezt nem tartották be, és ezt az általam ismert és a műsoromban már többször megszólaltatott Rozgonyi Zoltán azzal tetézte, hogy visszamenülegesen akarja ezt majd rendezni, ha netán ő lenne a polgármester, amiből az következik, hogy a büntetéseket és a parkolási pénzt is kifizeti, amiből valami olyasmi következne, hogy most a zuglójaknak gyűjteniük kéne a parkoló cédulát, mondván, ha Roszgonyi Zoltán győz, akkor minden zuglói parkolásra költött forintjukat a leendő polgármester vissza fogja adni, ami egy kicsit a fantázia birodalma, de most maradjunk ennél a június 13-ai hatállyal ilyen tett parkolásról néhány szó, ami ezek szerint nem valósult meg. Ez mi? Na, hát erről beszéltem az előbb, hogy van, aki azzal foglalkozik, hogy mit lehet tenni a kerületi és a emberekért, van, aki meg uh, ilyen lufikat ereget, uh, és olyan politikai blöffökkel hergelja azt a, a, a közvéleményt. Tehát a június 13-án volt egy testületű ahol a Fidesz képviselői jött, helyben beraktak egy módosítót, ott, hogy egy jött ezzel vezérve kitalálták, hogy legyen mostantól kezdve ingyenes. Minden zuglói számára a parkolás. A jegyző. Ugye a minden, minden hatászati javaslatnak át kell menni jogi kontrollon. Igen. Azt megelőzően. De kivéve az, amikor ott helyszíni módosító van, amikor nem tud erről a jegyző és a jegyző hivatal, hivatal vélemény nyilvánítani, mert hát az idő miatt, meg hát nem, nem alkalmas a a testőt ülése erre, ezért, ezért próbálnak a képviselők, akik e, végrehajthatatlan javaslatokat akarnak megszavazni, ott helybemódosítónként -e, betenni. És ugye ez nem ment át a megfelelő kontrollnál, a jegyző már akkor jegyezte, hogy, ugye jelezte, hogy ennek törvényeségi akadályi vannak, mert alanyi nem lehet biztosítani ilyen, ilyen módon. E, és ha, ha a Fidesz komolyan gondolta volna ezt a javaslatát, akkor nagyon jól tudja a Zoltán, hisz 20 éve ott politizál a kerületben, és a polgármesterről több szikluson keresztül, hogy minden javaslatnak van egy végrehajtási része. Ezt a rendeletben szabályozni kell. Jelesül, az esetben az uglói parkolási rendeletet kellett volna ahhoz módosítani, hogy ez a javaslat ez megálljon, de ugye az elvérzett volna. Ezért erről nem beszél Rozzain és a Fidesz, erre, erre nem tettek javaslatot, hogy a parkolási rendelet módosítva legyen, ők csak tettek egy ilyen javaslatot, hogy legyen ingyenes. Ugyanúgy javaslották volna, hogy legyen ingyen a Sörökutyapárttal, hogy bármit javasoltak volna, mert az, hogy ez végrehajtató legyen, az, ennek a végrehajtását is kell szabályozni. Ez, ami szabályozza a parkolási rendelet, erre a mai napig nem tettek javaslatot, tehát hogy komolyan gondolták volna ezt a komoly javaslatot. De ön ebben a... szándékosságot, vagy gondatlanságot feltételez már, mint hogy Semez, ez, ez, ez Ez egy politikaiből semmi másról nem Ezt azért ez... talátták, hogy később, aztán hónapokra később lehet, lehessen karácsony, Lehessen a karácsonyi karácsony gergelytetre gyopálni, lehessen a kampányban majd erre hivatkozni. A... Komolyan gondolták, hogy bármikor összehasztak volna egy rendkívüli testültülést, megfogalmazzák a rendeletmódosításukat, beteszik, benyújtják visszamenőleg, előre, hátra, minden irányba, körbe, akár szabályokkal, és akkor lehet rá, lehetne erről beszélni. Miután ezt a mai napig nem tették meg, ebből látszik, hogy ez is egy komoly talan, semmi másra nem használják a kampány célra. Mert úgy gondolják, hogy ezzel lehet a, az embereket. Azt el nekem, nem mint a nevek mindenki számára sokat mondanának, de nem lebecsülve természetesen a neveket, az a csapat, amelyel indul október 13-án, az mennyire azonos, vagy mennyire változott azokhoz képest, akik most önkormányzati képviselők? Hát a, az a része, ugye, akik egyéni képviselőként nyertek, Igen? a saját körzetüket megnyerték, öt évvel levőttük, ott vannak egy az. A többiek pedig, pedig újak, akik aki most próbálkoznak először. önver őket? Hát ugye miatt egy ötpárti megállapodás jött létre, Budapesti ötpárti megállapodás jött létre, ennek kapcsán zuglóban is létrejött az ötpárti megállapodás, amiben a résztvevők az MSZ, a DK, a, Párc, a Párc, az ellentés. Itt a valójában el lett fogadva az, ami a megállapodás révén volt, és nem volt válogatás. Hogy őt igen, őt meg nem. Hát ugye az, hogy melyik jelölő szerzőt, melyik párt kitartja arra a az az ő szerepős. Mindegyik zuglói? Ö, ö, ö, igen, igen, igen. De ennek ugye fővárosban is jelentősége, hogy most éppen ki hol Az a fontos, hogy hol dolgozik, hol ö, van jó, olyan akkor helyik, azt kérdezze, el, hogy mindenkinek van -e zuglói kötődése. Van, van, van, van, van persze. Tehát anélkül nehéz egy választáson elindulni, mert ha valaki, ugye azt látjuk mondjuk a pontosan a Fidesz Sokat látunk az, akinek semmilyen zuglói kötődése nincsen, akinek az is gondot okoz, hogy a saját körzetét megtalálja a kerületben, úgy nehéz az ott élő embereket képviselni. A mi előttjeinkkel ilyen probléma nincsen, mindenki jól ismeri azt a körzetet, ahol korábban, korábban ez Karácsony Gergely feladata volt, de most ez így átszállt önre, miközben nem lett polgármester, hogy az arckiállítás pont aznap zár, ugyanazon a helyen, ahol egyébként tavaly volt, majd a Városligedben nem találtak neki helyet, amikor az önkormányzati választások lesznek, szeptember 27-én nyit, ami ide még durván 9 nap, és egészen október 13-áig tart nyitva. Így van, így van. Hát ugye ez tavaly kicsit rögösen sikerült biztosítani hozzá a helyszínt. Első nem nyert többséget, Hát többek között ugye a Fidesz és a szövetséges a civil zugló képviselő várna, hogy ezt nem támogatták, ezért aztán első körben elbukott a kezdeményezés, és aztán másodszor sikerült, úgyhogy vízunk benne, hogy ez továbbra is így marad, az a zugló helyszín tud biztosítani a kiállítás számára. Megkor a jelentőséget tulajdonít annak ami az önkormányzati választások idején hétköznap, ide közben mégiscsak ott van a szágban, tehát mégiscsak uh, kifogták őket, mint halakat, nagyhal, kishal. Ugye a választók megtévesztése miatt a nyomozóhatóság eljárását kezdeményezte a zuglói Helyi Választási Bizottság Várnai László független polgármester jelölt ellen, mert a bizonyítékok szerint megtévesztette a választópolgárokat az ajánló aláírások gyűjtése közben, ugyanakkor... Uh, ezt nem említve, de mással előjöve Várnai László pedig ugye azt idézi, hogy dr. Papír a helyi vezetője tájékoztatja a bizottságot, hogy az ajánló éveken több személy passzív státuszba került a központi névjegyzékben. Valójában tehát vannak olyan szervezetek, amelyek halottak adatait használták fel, és halottak nevében írtak alá a jelöltség előréséhez. Hát, ugye ők a csalók, mindegy, ki mivel csal, ki ezzel csal, ki azzal csal vár, várni, azzal csal, hogy a választókat. És azt tudni kell, hogy a, a civil zugla egyesület, akinek ő, ő elnöke, képviselője az önkormányzatban, tavaly alapítókiratot módosított, és Beleírták, hogy a, az Egyesület semmilyen politikai tevékenységet nem folytat. Mindet azért tették, hogy ebben az évben 1%-ra jogosultak legyenek az adó visszatérítés, 1 ára jogosultak legyenek, ez besöpörték az 1%-ot, igen ám csak, hogy az a civil szervezet, aki 1%-ot gyűjt, az nem, nem jelölhet igen, polgármester nem jelöltet. jelöltet, illetve fővárosi közgyűlési kérdés. Most várnai így nem, nem lehetett a civil hogy ugye azért trükközni kellett neki, úgy gondolt, hogy akkor függetlenként majd ezt, ezt kikerüli, csak ugye ezt hívják költségvetési csalásnak egyben, mert hát az így begyűjtött pénzt ő nem fordíthatná, pedig látható módon kampányszélra fordítják, hát hiszen valamivel finanszírozzák a civil zúló egyesért kampányát. Tehát itt két lehetőség a majd tényleg csaló, és akkor vállalja a és amit ő jogosan fő többieknek, hogy aki csalta, ne induljon, akkor, akkor járjon, élen és lépjen vissza és. Tűnjen az ugló közéletéből, mert csalókra nincsen szükség. Vagy a másik pedig ö, ö, oka, ami lehet, hogy a civilizúgló egyesület nem vállalja már fel, itt sem, vállalhatatlan. In, inkább az előző, tehát elolvasta az ezzel kapcsolatos hírt, valószínűleg itt két olyan dolognak az összekapcsolása lehet, amely jogilag aggályos, hogy aztán ennek milyen következményei lesznek adott esetben, e, ha netán bekerül a képviselőtestületbe, azzal majd szembenézünk. Jövő folytatjuk. Hát egy, egy, egy, egy választási a szóló törvényt megsértette. És ő, ő maga elismerte azzal, hogy a, a háromnapos fellegezés hatályozóan belül ez nem szeletkezett. Ezt, olvastam, ez erőre ezt ol olvastam, de ez ettől még, ahogy azt is tapasztaltam, az indulását nem akadályoztam meg, mert ilyenek a, a jogszabályok. Csaló, az csaló, hát ő maga beismerte, hogy csalt, a következményeit pedig majd is elnék el, a választópolgárok erőikéletet mondanak. Hát erről majd beszélünk 16-án, előtte pedig 25-én, mert az Öröm. lesz egy hét múlva. Nagyon Öröm. szépen Öröm. köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Tóth Csabát hallották. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A jövő évben is folytatni tervezik a hajléktalanok társadalmi integrációját segítő közfoglalkoztatási programot, amelyben az elmúlt években mintegy négyezren vettek részt, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért Felelős Államtitkára egy budapesti sajtótájékoztatón. Fülöp Attila a hajléktalan ellátás egyik fontos céljaként jelölte meg, hogy a rászorulókat munkával visszasegítsék az aktív életbe. A belügyminisztérium ezért indította el öt évvel ezelőtt a hajléktalanok számára kialakított közfoglalkoztatási programot. Az államtitkár közölte, hogy a program, amelyre majdnem 7 milliárd forintot költött a kormány, az elmúlt öt évben mintegy ezer embert ért el. Az utóbbi három évben pedig körülbelül 2000 hajléktalan emberből 1200-nak tudtak munkát szerezni, és 20-22 százalékuk az elsődleges munkaerőpiacon talált munkát, közölte, hozzátéve, hogy ez nagyjából kétszerese az országos átlagnak. A rezsi több mint felét már kézbesítették. Megalatta másfél millió darabot az elmúlt két hétben kézbesített rezséutalványok száma, ami azt jelenti, hogy az utalványok több mint 60%-át már megkapták a nyugdíjasok, közölte a Magyar Posta az ért a távirati irodával. A Magyar Postánál ütemezetten és a terveknek megfelelően zajlik a rezséutalványok kézbesítése, amely szeptember 2-án kezdődött Budapesten, aztán folytatódott országszerte. Mostanra minden településre megérkeztek a és a helyi posta temezése szerint kézbesítik azokat a jogosultaknak tették hozzá. A közlemény szerint az ügyfelek már megkezdték az utalványok beváltását is. Eddig több mint 100 000 ügyfél fizette ki rezíjutalvánnyal a gáz- és villanyszámláját. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a rezíjutalványokat tartalmazó borítékban két lap van. Az egyiken két utalvány van, amelyeket a perforáció mentén óvatosan kell szétválasztani. A másik papíron pedig egy 3000 forintos utalvány található, és ez így összesen 9000 forint. Az északi félteken legmelegebb nyarát jegyezték fel 2019-ben, az egész bolygót illetően a június-augusztusi időszaka második legmelegebb volt az elmúlt 140 évben, csak úgy, mint az augusztus hónap közölte az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutató Hivatal hétfőn. Angusztusban a föld és az óceán felszíni átlaghőmérséklet elérte a 16,5 Celsius fokot, ami csaknem egy fokkal volt több, mint a 20. századi átlaghőmérséklet. Ez olvasható a hivatal honlapján közzétett globális klímajelentésben. Az északi féltekén idén a legmelegebb nyarat jegyezték fel, ugyanolyan meleg volt, mint az eddigi rekordot tartó 2016 nyarán. Az óceánok felszínének globális átlaghőmérséklete pedig minden idők legmelegebbje volt. Lehet? Valamiben megzavartam? Nem, a híreket hallgattam, és mindig uh, csodálkozom rajta, hogy a rádió műsor előbb van, mint amit én hallok. <gül> ja, igen, én a híreken is el csodálkozni, de uh, azt, nem, azt nem, nem, nem illik kommentálni, de el szoktam csodálkozni rajta. Végül is az ember néha azt érzi, hogyha hatlábú borjukkal foglalkoznának csak a hírekben. Az, az se lenne olyan nagyon nagyba, és az, se nagyobb, az is többé-kevésbé mindegy, hogy mikor születtek. Igen, ezek a rezsíltalányok is hasonlóak, itt a háromszoros perforáció, és három, nem tudom, hallgatta-e, de én nekem ilyen hatlábú borjú e, félingem volt tőle. Ez már a harmadik hét a nyári szabadság után, e, hogy dolgozom, de megmondom önnek őszintén, hogy én még mindig nem illeszkedtem vissza. Tehát mindaz, ami itt zajlik, miközben nagyon örülök annak, hogy a tévéműsorom most már a 39. legnézettebb, azért ahhoz valamit biztos tudni kell, biztos a vendégek nagyon jók, de mindaz, ami zajlik, az, az de az ön esetében se panaszkodik az ember e, téma úgyhogy ezt meg lehet tölteni konkrétumban. Még miatt a jelenben elvesznek a jelen részleteiben, e, azt mondja meg nekem, Hetekkel a történések után, hogy végül is a Ferencvárosi előválasztás az miért alakult ennyire nyögvenyelősen? Hát nagy volt az ellenállás abban a, tehát hogy abban a helyzetben ugye gyakorlatilag az összes ellenzéki párt nagyon kevés kivétellel más jelöltet támogatott erre a, a, a posztra, ugye azt mindenkinek tudomásul kellett venni, hogyha két jelölt indul bácskai polgármester ellen, akkor nagy valószínűséggel elveszítjük a választást, tehát mindenképpen egy kell maradni, és hát... De mi volt alapvetően, ez matematikailag abszolút stimmel, vagy valószínűség, tehát ezt, ez érthető, de azt, és ezt a személyre vonatkozóan kérdezem, tudja nagyon jó, hogy ez tőlem nem állt távol ez a megközelítés, Független attól, hogy én egyetértek-e vele vagy sem, amikor az én személyemmel foglalkoznak, pro kontra persze jobban örülök neki, hogyha pro és nem kontra, akkor azért foglalkoztat, hogy azok, akik ilyen véleménnyel vannak rólam, azok miért alakították ki ezt a véleményt, és akkor is elgondolkodom rajta, hogy ez rajtam nem látszik. Ez a kiinduló pont. Az a kérdés, hogy az, azok az averziók, azok a gondolatok, amelyeket önnel kapcsolatban megfogalmaztak független attól, hogy ön azokat igazságosnak vagy igazságtalannak vélte, azért azok nem voltak könnyű hetek. Önnek feltételezésem szerint ez hogyan hatott önre? Független attól, hogy végül szinte ki kiütésszerűen már, ami az arányokat illeti győzött. Hogyan hatott ez önre? Őszintén méltatlannak találtam. Tehát euh, én amikor bejelentettem, hogy elindulok, akkor szándékosan, sokat, tényleg nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy az együtt után választak-e pártot. És szándékosan úgy döntöttem, hogy független maradok az önkormányzati választásokig mindenképpen, mert hogy szeretném a kerületiek párttól, pártoktól, párt szimpátiájától független támogatását élvezni. Azt gondoltam, hogy valószínűleg egy jobbikos, érzelmű kerületi a választópolgára... Második a kérek azt szeretném mondani, mert ezt most itt a beszélgetés elején nem mondtam, hogy bárki, aki telefonálni akar, az kérdezhet e, a rendelkezésre álló valamelyik telefonszámot, tehát vagy a 06148 9999, vagy a en tehát ezt elnézést, csak ezt elfelejtettem mondani. Igen, figyelek. Igen, tehát hogy azért a helyi politikában mindig fontosabb a személy, a jelölt személy, mint az országos politikában, és nagyon sokan követték az elmúlt öt évben azt, amit én csinálok, és nagyon pontosan tudom, hogy akár kifejezetten konzervatív, vagy jobboldali szimpátiájú emberek is szerették azt, amit én csináltam és azt gondoltam, hogy sokkal könnyebben tudok szavazókat vonzani, és megnövelem azoknak a számát, akik a Fidesz ellen szavaznak majd a kerületben, hogy én függetlenként indulok el. Egyébként ezt, erről, az, erről nagyon sok kommunikáció volt, például Karácsony Gergelytől is, amikor főpolgármester jelölt, Ként aspirált. Jó, azért az egy nagyon van. sajátos dolog volt, és most nagyon visszafogom magam a régi énemhez képest, tehát amikor vég, és ha rosszul fogalmazok, akkor majd javítson ki illetve nem rosszul fogalmazok, hanem ténybenileg, tévesen. Tehát amikor tudommal ez az előválasztás úgy bonyolódott, hogy Karácsony Gergely illetőleg a mögötte lévő szervezet mind a két felett támogatta, azért abban volt valami páratlan. Hát ez elég szurreális volt, igen. De most azt értse meg, hogy én ezeken ma úgy teszem túl magam, ahogy egyébként korábban nem tudtam. Ezen én is mondjuk most egy picit korábbról kezdtem, csak azt akartam mondani, hogy a, a harmadik, kétharmad után volt egy ilyen nagy felismerés, ilyen nagy rádöbbenése az ellenzéknek, hogy itt aztán nem lehet a pártpolitikai meg az egyéni érdekek mentén alakítani az önkormányzati választásra történő felkészülést, és a jelölteknek a kiválasztását, his, hiszen most már a harmadik, akkor a pofont kaptuk, hogyha ezt így folytatjuk, akkor itt bizony nem hogy 2030-ig, de 2100-ig fideszuralom lesz. És nagyon sokat kommunikáltak arról, hogy helyben meg kell találni azt az egyetlen embert, aki valóban Igen. hiteles, aki alkalmas, aki ismert, aki beágyazott, stb. stb. És még akkor is azt kell támogatni, hogyha esetleg független jelölt. Sőt, még támogatják is. Lásd, Márkizaj Péter, aki ugye függetlenként mekkora sikert érte el, stb. stb. Na most ezek a kommunikációk, amikor valójában elindultak az önkormányzati eh, helyi párszervezetek által kezdeményezett tárgyalások, ezek így eltűntek az éterben. Tehát, hát ezt lehetett soha, tapasztalni, igen. Soha el se A Hát volna, a Ferencvárosban mindenféleképpen ezt lehetett tapasztalni. Így van, és ugye én felbátorodva mondjuk Karácsony Gergő ilyen kommunikáción, de más politikusoktól is lehetett ezt hallani, szocialistáktól, békásoktól, stb. Én megerősítve éreztem magam abban, hogy akkor függetlenként indulok. Na most az ő vagy a pártok szempontjából ez úgy látom, hogy még mindig ilyen vörös posztó, független. Nem támogatunk őt, nem tudjuk majd, hogy hogyan mozog a politikában, hogy megfelel nekünk, hogy képviseli az érdekeinket, stb. stb. És hát volt egy jelentős ellenállás ezt a kapcsolatban, jó, hát ebben ugye közel játszott nem, nem, nem egyszerre a státusz, a személye is, hiszen ugye azt mondták, hogy önnel nagyon nehéz együttműködni, ami egyébként ebből a szempontból nem biztos, hogy nem igaz, de kétségtelen tény, hogy ezzel a nehezen összeférhető személyiségével nagyon jelentős mennyiségű politikai csatát nyert. Tehát volt mód eldönteni, hogy melyiknek van nagyobb jelentősége, de ha ő nem lett volna kellőképpen erőszakos, és a könnyen lehetséges ez a kifejezés, nem jó, de most mégis ezt használtam, akkor csak az lett volna Jancsó André, nagy vonalúan felajánlotta volna, mint ahogy megistette tette önnek az alpolgármesterséget, és meg lehetett volna úszni sok párt örömére az előválasztást, de ön ebben nem ment bele. Igen, tudja, mert hogy én nem a helyi pártszervezeteknek a támogatását szeretném élvezni, hanem a Ferencvárosiak támogatását. Én nem a Jó, de ez a jövőre nézve azért elővetíti azt, hogyha Netán nyerne, akkor azért a pártukkal való együttműködés után lehet, hogy írhat majd egy könyvet. Igen, de tudja, most jött el az ideje annak, hogy, hogy, hogy egy cél miatt kompromisszumokat kell kötni. Eddig meg sem próbáltak velem kompromisszumokat kötni, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez nekem a javamra vált, Innentől kezdve azt, hogy megmutassuk, hogy egy ennyire sokszínű társaság, ami ráadásul ugye ilyen múltbeli sérelmekkel terhelt, azt tud-e együttműködni, és tud-e mondjuk úgy dolgozni, hogy ne azt lássák az itt élők, hogy, hogy ezekre így nem érdemes majd Nekem tudnom kéne, de nem tudom, vagy... segítsen benne Jancsó Andrá, megmaradt egyébként képviselőjelöltnek? Képviselőjelölt, igen, az egyik körzetben, igen. Kiütésszerűen győzött, tehát a 72-28 az magáért beszél. Az, ami most zajlik, ugye ma is lesz egy esemény, mindjárt megkeresem. majd egy fórumot fog tartani, tudtommal. Igen, egy egészségügyi fórumot tartunk hogy csak a rengeteg papíron között vagyok. Elveszem, Ugye én azt, akarom, azt akartam kérdezni, hogy végül is ez a három hét, ez mivel telik, Ugye egészségügyi fórum lesz, délután 6 órától a Ferencvárosi Egészségügy jelenéről és reményeiről, amelyen különböző egészségügyel kapcsolatos emberek lesznek jelen, és a Ferencvárosi Művelődési Központ és Színház, tehát a Ferencvárosi Művelődési Központ és Színház lesz a helyszín, amely meg a ilyen eseménynek a helyszíne. Igen, igen. Szeretnénk egy picit megvilágítani, vagy elmesélni egyrészt a terveinket, másrészt arról beszélni, hogy ugye az egészségügyi rendszer hát összeomlóban van, erről szerintem mindenki tud ebben az országban, és arról beszélnénk mi, hogy milyen lehetőségei vannak egy önkormányzatnak ebben a helyzetben, hogyan tudja valamilyen módon, az itt élők uh, egészségügyi ellátását úgy segíteni, olyan minőségi uh, javulást elérni, ami érezhető, és ami mondjuk független az állami finanszírozástól, vagy az állami nagy ellátástól. Ez vagy szervezési kérdés. kérdés alapvetően, vagy mindkettő? Hát mindkettő, mindkettő. Valójában mit mond a népnek? Ilyen volt és ilyen lesz? Én azt szeretném elmondani, hogy hogyan tudunk. Uh, akár eszközparkban, akár uh, humán erőforrásban, akár infrastruktúralisan egy kicsit jobb egészségügyi ellátást nyújtani legalább azoknak, akik itt élnek, mert erre egyébként van lehetősége az önkormányzatnak, a, nem tudom, a, az állami ellátórendszeren kívül is. Vannak uh, eszközök, amiket lehet használni, van némi forrás is. Uh, más elképzelés, egy kicsit más gondolkodásmód kell ezen a területen is. Én ezt mindig úgy szoktam magamnak megfogalmazni, hogy ki kell lépni a dobozból. Mindenki csak egy vágányon tud gondolkodni ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Nem csak egészségügyről beszélek, hanem más feladatéről és az önkormányzatoknak, és hogyha egy picit kilépünk a dobozból, akkor igenis tudunk rövid időn belül, vagy középtávon minőségi javulást elérni, bármilyen közszolgáltatásban, ami még egyelőre az önkormányzat kezében van, vagy, vagy bármilyen hatása van rá. Mekkora érdeklődésre számít? Hát remélem, hogy minél többen eljönnek, sajnos nagyon későn derült ki, hogy hogy erre a napra kapunk termet. Itt úgy láttam borzasztó zsúfoltsága a Ferencvárosi Művelődési Központban, mert két het hetes intervallumban azt mondták, hogy ez az egyetlen uh -huh. nap, úgyhogy elég későn tudtuk elkezdeni hírálni az eseményt, de, de igyekszünk, és, és szerintem, ez nagyon sok embert érint a kerületben, úgyhogy remélem, hogy sokan eljönnek, és innen is nagy szeretettel hívom meg a Szerencvárosi Akar. délután 6 óra, akkor azt kérdezem Öntől, hogy az ön csapatában van-e olyan, aki tanácsokat ad Önnek, hogy milyen témát emeljen föl, miért nem, és azt milyen módon tálalja? Hát ezzel sokan próbálkoznak, de az, ennek az öt évnek, ha volt valamilyen hozadék, az az, hogy pontosan felépítettem magamban, hogy mik a legfontosabb ügyek, témák, azokat kidolgoztam, és pontosan tudom, mire mivel akarok kampányolni. Ezt az, elsősorban azért kérdezem, mert uh, megmondom őszintén, hogy. Um, Némileg viszonyogva néztem azt, ami egyébként, és ebben benne van a teljes magyar hazai sajtóállapota is, és nyilvánvaló az enyém is, az, ahogy önkészítette, vagy kikészítette azt a videót, amely Bácska János az Asszódi úti lakótelepen való kortes beszédének fogadtatását illeti. A helyi, tehát az Asszódi lakótelepi körzeti jelölt, Mármit Mert a, ugye a, a itt alapvetően arról minket. azt mutatta ez, hogy mennyire kevesen vagy alig voltak, ugyanakkor ennek volt egy vágott verziója, ahol igyekezett a, a vágó azt a kevés embert, aki ott volt, többnek láthatni Bácskai János Facebook oldalán, ugyanakkor én soha nem fogom elfelejteni, hogy a Kejfej vendége volt Demszki Gábor főpolgármester, aki, aki hát Időnként azért elég merészeket tudott mondani, akkor még a sajtónak az inger küszöbben máshol volt, és azt mondta a Kejfejancsi stúdiójában, hogy hát az a helyzet, hogy mert valamelyik e, e, ilyen sajtótájékoztatójával kapcsolatban kifogást emeltek, e, hogy egy olyan sort mutattak, amely egyáltalán nem a Demskire volt kíváncsi, hanem tudom is, én banánél álltak az emberek sorba, és konkrétan ezt is mondta a Demsky, hogy azt azért meg kell érteni, hogy az ilyen sajtótájékoztató vagy az ilyen beszédek iránt meglehetősen kicsi az érdeklődés, tehát az ember eleve valami olyan helyet választ, ahol sok ember van. Ezzel nem Bácskai Jánost akarom védeni, hanem az a fajta káröröm, ami ilyenkor megjelenik, az nálam teljesen kontraproduktív. Tehát ö, ö, annak örülni, hogy ott mennyire kevesen voltak, ráadásul az, ahogy ez meg lett vágva, az nem lett tisztességtelen, nem mutatott többet, mert mutatta a semmit, és mutatta azt is, ahogy abból a semmiből próbált valamit összevergődni az a stáb. De ilyen bárkivel történhet, ilyen baleset, mint hogy feltelten történik is, és ez bennem viszás érzéseket okozott, ez az, amit úgy szerettem volna felemlíteni, nem a bácskai mellett és ön ellen, hanem mindegyikük mellett és mindegyikük ellen. Én Egyet értek önnel a jelenségben, hogy ez, ez nem biztos, hogy, hogy nagyon előre viszi a politikai kultúrát, viszont azt szeretném elmondani, hogy az lakú telepen élők arra panaszkodnak évek óta, hogy a polgármester úr nem áll velük szóba fogadórát, nem fogadja, nem is lehet időpontot kapni a lakótelepre, csak ilyen, hogy is mondjam, ünnepi alkalmakkor látogat el, ők az ő gondjaikat nem hallgatja meg senki. Hosszú évekig tartó harcok kellett vízni azért, hogy közvilágítást legyen a, a, az asszúdi lakótelepem, meg megoldódjon az a vízbekötés gondja. Tehát alapproblémákkal nem foglalkozott sem a helyi fideszes képviselő, sem a polgármester úr. Az asszúdi lakótelepiek az ilyen, a születi mulatságokról való elmaradása azt jelzi, hogy elégedetlenek ezzel a vezetése, hogy nem az, az, az évi egyszeri mulatságot szeretnék a lakótelepen, hanem azt, hogy valaki tisztességesen foglalkozzon azzal, amit ők javasolnak vagy kérnek. Értem én, és azt is tudom, hogy erről többször beszéltem önnel talán akkor kevesebbet, hanem Bácska Jánossal. Ő ezt akkor, amikor ezek az események zajlottak, hiszen megannyi ilyen történet volt, akkor másféleképpen látatta. Uh, én most erről az eseményről beszélek, de tudomásról veszem, hogy ezt ön ezzel hozza összefüggésbe, de ha már itt az önök ketteiknek a személye megjelent, azt kérdezem, hogy vajon minek a függvénye az, hogy létrejön-e a vita Ferencvárosban uh, Bácskai János és ön, az udvariasság úgy diktálja, hogy ön és Bácskai János között. Ez minek a függvénye? Hát én egy darabig, amikor ugye ezt javasoltam, azt hittem, hogy kizárólag a polgármester úron múlik ez, hogy ő ezt elfogadja, vagy nem kiáll-e, leülünk-e, vagy nem. De aztán úgy látom, hogy most már ez ilyen fővárosi trend le. Tehát ugyanazt a kommunikációt tolja, a, bocsánat, ilyen csúnes szóval, Tarnós István is a, a vitával a kapcsolatban, mint Bácskai János, úgyhogy... És már van ez a sandagyanum, hogy valamilyen központi kommunikáció lett erre kitalálva, hogy miért nem... De ön nem tervezi kérdezik. azt, hogy valamilyen módon megközelítse őt egy nyilvános eseményen, és egy ilyen tordai bence versus tanulsistán szituációt tudjon létrejönni? Hát én biztos, hogy nem tervezek ilyet, semmi hasonlót. Mert hogy arról ugyanez a véleményem, mint ö, ö, ami a, hát nem ugyanez, hanem hogy, hogy ott az is nagyon diszonáns volt, és az, hogy ezt a diszonanciát ö, a sajtó úgy kezelte, ahogy kezelte, számomra azért kétségbejtő, mert ebben a szituációban az emberek zöme. Azon az oldalon, ahova én elvileg és gyakorlatilag sorolom magam, egész egyszerűen a frusztráltságok következtében elhallgatják azokat az nem tetsző, vagy az ellenérzésüket, és úgy állnak ki teljes melszélességgel Tordai Bence mellett, hogy az csak és kizárólag jellempusztító tud lenni, mert azoknak a részleteknek az elhallgatás, amit elhallgatnak, aval nehéz lehet együtt élni, függetlenül attól, hogy ez nem jelenti azt, hogy a kommunikáció valamit kormánypárt, kormány vagy önkormányzati szinten kommunikációban visz, az egyébként helyén való lenne, és szegény Tóta V. Árpádot, aki ezt vállalja írásban, mert Magyarországon változatlan az írásnak valami fokozott jelentősége van az élőbeszédhez képest, úgy szólják meg, amitre a Tóta V. nem szolgált rá. Őszintén nem olvastam most ezt a túta írást, viszont azt tudom mondani, hogy nekem volt hasonló akció talos főpolgármester úrra, két vagy három évvel ezelőtt, amikor én is azt az egy eszközt láttam, hogy akkor személyesen oda megyek és, és megszólítom és megkérdezem. Ugyanez volt, ő megtartotta a sajtótájékoztatóját, én szépen megvártam. Utána a, a nem tudom, az asszisztensei, meg a a stábja körében ö, ö, ment el. Én utána kiabáltam körülbelül hasonló módon, mint a Tordai Bence, Ő megállt, visszafordult, és, ö, és meghallgatta, amit én mondtam. Megbeszéltük, és végül adott, nem tudom, 600 millió forintot a Délpesti Szentvíztelepnek az záportározójára. Tehát eredményt értem el. Úgy, ha már itt tartunk, mond... én kaptam egy SMS-t, amely azt mondja az Aszódi úti történettel kapcsolatban, hogy 160 milliót adott a kormány azokra a dolgokra, a, amelyeket ön felsorolt, mint olyan hiányosságokat, amelyek igen, zavarták az igen. Miután, miután fákás felvonulást tartottunk a lakókkal, a tök sötét telefán, ahol nem tudom hány éve nem volt közvilágítás. Ezután megoldódott, igen. Azt kérdezem öntől, hogy Ugye a Reviszki történet az hihetetlen szalmalánggal égett, független attól, hogy... De itt volt egy, egy, egy önkormányzattól való százmillió is a főváros önkormányzattól, de az a helyzet, hogy ebben most azért nem mennék így bele, mert ugye én általában föl készülni, tehát menet közben SMS-ekkel épp úgy, ahogy annak idején önküldte, most más SMS-ét se fogom tudni így beépíteni, de éppen tegnap a Spirit Rádióban hallgattam ernyei Bélát, meglepődve egyébként évként én a Spirit Rádiót még sose hallottam, az ugye a Broadway Rádiónak a frekvenciáján szól, és arról volt szó, hogy hát ez milyen szomorú, hogy egy ennyire foglalkoztatott színésznek olyan az anyagi helyzete, hogy az önkormányzat segítségére szórul, de végül is a nép 24-48 óráig volt felháborodva, és utána az, hogy elfelejtették, azt nem tudom, de minden esetben ejtették a történetet, ami egyáltalán nem azt jelenti, hogy az a két dolog így egymás mellett nekem tetszett volna, csak hogy végül is azt is értem, hogy azért durvul el a kampány, mert megpróbálnak a kampány szereplők utána menni az embereknek, az inger küszöbének, és a tettő ebből egészen borzasztó dolgok tudnak kisülni. Nézzel, ez elég sok ügydel így van. És nekem nem ezek az ügyek fájnak, mármint nem az ilyen revics féle vagy más lakásügyek, ügyek, hanem amikor tényleg nagyon súlyos dolgokról van szó. Tehát ahhoz, hogy az illatos út kapcsán, ami emberek tízezreinek az életét érintette nagyon komolyan egészségkárosodás sőt, ugye ott tényleg életveszély is volt, mert bármikor szerobban hatott volna valami, akkor... Hihetetlen erőfeszítésembe került az, és, és nem csak nekem, hanem a független sajtónak, a civil szervezeteknek, egy csomó helyének, hogy fenntartsuk az érdeklődést a, a, az ügy iránt addig, amíg valami eredményt el nem lehet érni. És azt sajnos tudomásul kell venni, hogy ha nincsen érdeklődés, nincsen nyilvánosságban valami, akkor azt elsúnyogják, akkor lerázják az embert, akkor az, az így elsíkkad, és mindenki elfelejti. Márpedig vannak olyan ügyek, amiket meg kell oldani, mindegy, hogy korrupció, vagy életveszély, vagy érdeksele, vagy bármi miatt, de meg kell, és nem lehet úgy megoldani ebben a mai politikai környezetben, és ebben a kormányzásban így hogy ne lenne folyamatosan nyilvánosság előtt. Akarhatnék ebben vitatkozni, de nem lehet végül is mindaz, ami az illatos úton történt. Elezéki, elezéki az Az, Nem, nem, nem, nem az, az, az az ön sikere volt, ezt a kormány oldal se vitatta, legfeljebb arról beszéltek, hogy az ő lehetőségeik mások, és hát ha magamra gondolok, akkor időnként én is az erőszakosságot választottam annak érdekében, hogy érjek, hogyha fontosnak találtam és jónak a célt. Tehát ezügyben ugyan voltak viták kettőnk között, de most ezt nem kezdeném újra, mert az idő e tekintetben számtalan, mód, számtalan esetben önt igazolta. Egy dolgot kérdeznék még, és aztán a jövő héten folytatjuk, hogy egy hallgatón vetette föl, de az ön Facebook oldalán is szerepel, ugye az, amit a nyugdíjasok kapnak, amivel kapcsolatban Bácska János azt mesélte el múlt pénteken, hogy az végül is egy nyári döntés volt, amit mindenki megszavazott. Tehát az, hogy ez most lett időszerű, azzal kapcsolatban kampányt emlegetni azért nehéz, mert idén is el fog jönni október 6-a, az Aradi Vértanúk napja és ez semmilyen összefüggésben nincs az önkormányzati választásokkal, mert hogy ez egyébként tavaly is ugyanígy eljött. Magyarul, hogy olyan eseményt is kampány szagunak tüntett fel az ellenzék, és tisztességtel eljárásként mutatja be, amely egyébként a hétköznapi munka része volt, és akkor még nem lehetett tudni, hogy pont akkor veszi kezdetét, amikor az választások lesznek, bár többé kevésbé lehetett tudni, hiszen az önkormányzati választásoknak lefejebb a napját nem lehetett tudni, de hogy őszre fog esni, ahol mindenki tisztában volt. Hát erre azt tudom mondani, hogy vannak területek, ahol a Ferenc Férosi Önkormányzat jól működik. Az az idősügyi program, ami nálunk van, én nem mondom, hogy nem lehetne jobb, meg modernabb, vagy egy kicsit, kicsit más, de, de valóban sikeres és a mi szociális ellátvó rendszerünk is, amit az önkormányzat tud adni, az jobb, mint a fővárosi kerületek többségében. Sokkal több mindent nyújtunk, és egyébként számtalan esetben szavazunk például még a, a nálunk magasabb összeggel elérhető gyógyszertámogatási, meg lakásfenntartási támogatások egyéni kérelmek ügyében is pozitívan. Tehát, hogy itt én azt gondolom, hogy a lehetőségeinkhez mérten is teljesítünk az idősek, hogy is mondjam, mindennapi életének a megkönnyítése kapcsán. És pont ezért nincsen szükség arra, hogy kampányidőszakban egy havi 500 forintról beszélünk, hogyha ezt éves viszonylagban nézzük, egyszerű támogatást nyújt, nyújtsunk az itt élőknek. Egyébként a kormány által rezsélyi, mi is ez regi, támogatás? Vagy, vagy, Tehát, hogy a, a, a választások előtre időzített egyszerű juttatás analógiájára. Én szerintem ez egy hibás politikai döntés volt, ami... ami, ami idején, lehet, ezt adok idején, amikor ezt megszavazták, akkor ezt ön is megszavazta, vagy... Hát hogy ne szavaznék meg olyat, ami juttatást ad uh, mindíjasoknak. Persze, hogy megszavazom. De egyébként erre korábban nem volt példa. Tehát, hogy, hogy érti, amit szeretnék mondani? Én úgy nekem úgy emlékszem, egyszerűen... hogyha azt mondta volna Bácsi János, hogy ez nem idén volt először, de nekem is lehet Lukas az emlékezetem. Ilyen egyszerű pénzbeni támogatás az idősek világnapjára ez most van először. Hát maga a szöveg, ő, nem ő azt mondta emlékezetem szerint, hogy. Lehet, hogy én nem emlékszem rosszul, nyilván sokszor megszavazunk sok támogatást, aminek én egyetlen egyszer sem mentem ellene, de az, hogy egy ilyen politikai környezetben választások előtt van egy ilyen, amit minden egyes kapura kiakasztanak, meg kiszögeznek, ennek ilyen politikai Jó, én ezt pénteken vannam. meg fogom tőle kérdezni, emlékeim szerint pénteken, múlt hét pénteken az ellenkezője hangzott el, az, hogy én nem kísérletezem azzal, hogy önöket összehozzam, abban részint a múlt játszik szerepet, csak hogy ez a, ez a kvázi vita, tehát, hogy ez, ez mennyire furcsa, ahogy adott esetben más is hallgatja a és reflektál, de én ezzel óvatosan kell, hogy bánjak. Ez abból adódik, hogy ez a múltban nem vált be, nem lenne szerencsés, hogyha ezt ezzel most kísérleteznék, többet ér önöket külön-külön megszólaltatni, mint egy olyan együttes létrehozni, amiután az embernek elmegy az életkedve. Ezt őszintén sajnálom, de ez volt a múlt tapasztalata, és ebben nem öntokolom és nem Bácskai János tokolom, vagy ha tetszik, akkor mindenkitokolok köztük magamat is. Köszönöm szépen, és akkor jövő héten folytatjuk. Köszönöm én, is minden jót. Viszont hallásra. Baranyi Krisztinát hallottak. Telefonálhattak volna. Déri Tibor, az újpesti ellenzék jelöltje és mindjárt a közepébe vágva. Reggelt, Önnek is jó reggelt! Azt olvasom, hogy világosá vált, amit eddig is sokan sejtettek, a fideszes Wintermantel polgármester és csapata súlyi trükök bevetésével játszották át Újpest egyik legértékesebb vagyontárgyát az Adient-el művelődési központ telkét egy profitéhes Fidesz közeli cégnek. Ez a cég Wintermonteléknek köszönhetően betonba ütheti a telket, és akár milliárdos hasznot vághat zsebre az értékesített lakásokon és üzlethelyiségeken. Ezek után buknia kell a Wintermantel mafiának ezt az ügyet haladéktal ki kell vizsgálni, és minden érintett felelősségre vonni. Mi magunk is bizottság létrehozását kezdeményezzük és minden jogszerű eszközbe vetünk, hogy visszaszerezzük Újpestnek az aditelket, és itt különböző emberek vannak megnevezve, ahogy Szabó Attila az újpesti hírmondóban írja, előző hétvégén jelent meg az átlátszó Újpest történet egyébként, Újpest történetének egyik legnagyobb ingatlan, Mutyiáról szóló oknyomozó írásról a kelet Fideszes vezetése, Potom 500 millió forintért adtál Újpest egyik legértékesebb ingatlanát a volt Fideszes államtitkár váji nagy Vilmos üzlettársának, és az, hogy ezzel kezdek, az azzal van összefüggésben, hogy ma 6 órakor, az Adi Endre Művelődési Központ szabadtéri bejáratán az István és Munkás Otthon utca kereszteződésénél demonstráció lesz. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy a rendelkezésre álló szabad telefonon be lehet kapcsolódni az adásba, hiszen abban maradtunk, hogy interaktívak vagyunk az első menet után. Legyen szíves ezt a történetet bemutatni, ami egyébként akár az én szégyenem nem is lehetne, hiszen ez egy olyan időszakban volt, amikor én együttműködtem az önkormányzattal. Szó is volt róla, de nem olyan módon, mint amit önök látnak ebben a történetben, okkal vagy alap nélkül, és ami miatt ma a demonstrációt szerveznek. Figyelek! Hát, hogyha nagyon röviden szeretnénk összefoglalni ezt az egész esetet, az, az kb. egy olyan dolog, hogy eladok valamit, ami nem is az, ami... Tehát úgy hirdettek meg egy telket, hogy az egy befektők számára nem egy csábító tehát nem egy hívószó, hogyha így fejezem ki magam, hiszen egy intézményi besorolású terület volt, ahol olyan nagy üzleti hasznot nem nagyon remélhetett. Így hirdették meg, majd amikor az értékesítés folyamatban volt, akkor, és már a pályázati szakasz úgymond bezárult, akkor átminősítették a területet egy olyan területre, ami egy vegyes használat, ami, aminek elsősorban a lakó funkció, ami, ami, ami domináns. Ezzel, ahogy átminősítették kb. egy kattintásra ezt az egész dolgot, olyan értéknövekedést realizálhatott a befektető, ami ami úgy gondolom az önkormányzatnak is sokkal jobban jött volna bevétel szempontjából, mondjuk, hogy ha... Ez egy aggályos történet, vagy pedig ez, ez jogilag te jogba ütköző? Ők szabályosnak állítják be. A jogásztaink ebben a pillanatban is vizsgálják az ügyet, hiszen ahogy ö, említettük, minden jogszerű eszközt szeretnénk venni, hogy, hogy visszaszerezzük az újbászt. Milyen módját az gondolják, az gondolják a, ennek a visszaszerzésének a netán ennyi? Ezt vizsgálják a jogásztaink, most hogy hogyan lehet Amit eddig az, akkor a... ezzel kapcsolatban van egy betelefonáló, mindjárt ki fog derülni. Jó reggelt kívánok! Haló! Jó reggelt. Jó reggelt, Vágy vagyok. Üdvözlöm, Vilmos. Üdvözlöm Tibor, nem tudom én vagyok az idősebb, tegeződhetünk, esetleg? Köszönöm szépen. Nézzel a kerület nagy részét uh, ismerem, és uh, közel húsz évek káposztás uh, Részben az érintettségem okán részben, mint választópolgás szeretnék néhány kérdést töltenni, ha van rá lehetőség. Az első én, kérdésem nem az, nem lenne, nem lenne, az lenne, hogy én magam is megkaptam az ön bemutatkozó szórólapját, amiben azt jelenti, hogy egy három gyermekes tanárember Megkérdezhetem, hogy mely területen tanít, hol és mivel foglalkozik. Én környezetvédelemmel foglalkozom, környezetvédelemmel foglalkoztam 9 éven keresztül, először az EON-Hungária életén, és utána pedig egy ország magyar-dán vállalatnál. Tehát akkor ő nem tanárként dolgozik, tehát nem a hivatásában? Most jelenleg nem dolgozott álltam, hogy csak azért Én tanítottam, azért kérdezem, én tanítottam, mert én tanítottam igen, minden szórópon ezt szerepel, hogy öntan. Illetve, illetve uh, is uh, foglalkoztam, uh, is foglalkoztam, érettségre készítettem nagyon sok gyereket. Értem ez egy fontos kérdés volt számomra, uh, meg a választó számára, számára. Hát Ezek nem tanárként dolgozik. Uh, következő kérdésem az lenne, hogy uh, a programjában kiemelt szerepet kap a bérlakások építése. Azt szeretném megkérdezni, hogy hol e, épülnének béllakások, hol tervez ilyen béllakásokat felépíteni. A béllakás építési program egyébként két lépcsőből, fog épül, két lépcsőből fog állni, hiszen először a sajátokat kell felmérni. Ugye az, az UVZ azért masszívan adja el, adogatja el a, a saját önkormányzati tulajdonú ingatlanjait mostanában. Ezeket fel kell mérni, és ezeket elsősorban, az első ütemben mindenképpen ezeket kell felújítani. Azt, jelent, bérlakás a építési bér... programot hirdetek Igen, majd. és, és e, en, ezzel párhuzamosan el kell indítani a bérlakás építést. Na most ez a bérlakás építés nem megy egyről a kettőre, ezt szerintem mindenki tudja. Meg kell nézni azokat az önkormányzati ingatlanokat, ahol már effektíven nem biztos, hogy, hogy a felújítás megéri, ott ezeket a területeket fel kell mérni, és hogyha szükséges, az önkormányzatnak meg kell vásárolni az ingatlanokat, amelyek, és azokon a területeken el kell kezdeni építkezni. Valamint meg, csak... kell nézni, valamint meg kell nézni azokat a azokat a helyeket, ahol jelenleg uh, um, lehetősége van az önkormányzatnak bérlakásokat építeni, és mindezt úgy kell megtenni, hogy a zöld, zöld területek határtatók zöld területek mértéke ne csökkenjen, hanem inkább nőjön a, a kerületben. Értem. Tehát úgy akar bérlakásokat építeni, és úgy a, ismerhetem nincsenek meg a, a, nincsenek a konkrét helyszínek. Ö, szeretné növelni a zöld területet úgy, hogy közben a lakásokat épít, és hogy kérdezem hogy hogy miből tervezi ezeket a bérlakásokat megépíteni? Hát honnan lenne le a forrás? Az önkormányzat van forrása erre. Ez egy, ez egy 30, 30, 31 milliárd forintos költségvetésű uh, városrészről van szó. És ott, ahol plusz 2,5 milliárd forintért tudunk egy piacot építeni pluszban, amihez mondjuk a UVZRT 2,5 milliárd forintos rájfájtánk, hogy hitton van. Akkor honnan van, honnan van az önkormányzban a pénz a bérlakásépítésre, ha ön szerint is... E hát, nö, u, na, u, na, ugye? Tehát a, ugye a Újpest azt mondja, hogy Újpestnek nincsen hitele. Valóban Újpestnek nincsen hitele. De van a... Jó, egy másodpercig ennyi azért az hadd... Mozgássere, mozgássere viszont van, hogy bérlakásokat építsen. Jó, hát, annyit annyi szeretnék, az... szeretnék... Jó, ezt, ezt a kört még fussuk le, mert én azt gondolom, hogy én nagyon megköszönöm Vái Nagy Vilmosnak, hogy besegít nekem a kérdezésbe, de azért alapvetően mégiscsak rá kéne térni inkább előbb, mint utóbb arra a konkrét történetre, amivel kapcsolatban egy demonstráció van, mert itt most kicsit olyan, mintha a hangulatot a, a, a, ar, felé akarnánk terelni, hogy, hogy egy olyan minden részletben nem tájékozott ember, mint Déri, vajon milyen alapon mondja azt az Adi Endre telek eladása kapcsán, amit mond itt pedig nagyjából meg kell állnunk, mert szerintem a határra érkeztünk annak, ami jól áll, itt ennek a hármasnak és ami nem. Értem, én csak azt szerettem volna megtudni, hogy ha vérlakási építési kérdésekben ennyire tájékozatlan a polgármester, akkor az adival kapcsolatos információi mennyire lehetnek helytállóak? Akkor a következő kérdés... Elnézést, tehát két dologról beszélünk. Egyrészt van az Adi álladás, ahol trükköket alkalmaztak, hogy az ön üzletársa kezébe kerüljön átúzatott ingatlan. És ez csak az egyik ingatlanról beszélhetünk, egy az, az, az Ives úti, az íves úti, az íves úti ingatlanról is, amit ugye... Jó, egy kis tűne, ha hagyjuk mindenkit végigbeszélni, és aztán, tehát akkor most ezt itt lezárjuk, és aztán átérünk az Adira. Igen? Tehát az éves isi ingatlant is említetném, ahol most 66 lakás és 12 darabig irodaépületet terveztek, és az egyébként az egy közös koprodukció, ha, minden, ha jól emlékszem, a, a, az üzlettársával. Ott is ilyen átminősítés történt, Effektíven nagyjából ugyanez a történet, csak annyiban különbözik, hogy 2015-ben vásárolták meg az adott területet, és kivártak addig, amíg a káposztásmagyar építési szabályzat változik. Most egy másodperc türel, mert ugye minden ingatlan történettől az ember frász kap, mert itt ugye olyan részletek vannak, amely részletek nagyon fontosak, viszont a részletekben elvész a ré lényeg. Ha megpróbálhatom összefoglalni, ha rosszul foglalom össze, akkor majd önök kiavítanak engem. Itt egy olyan pályázatról volt szó, amely pályázatot az önkormányzat hirdette meg, de amely, önk... de amely pályázat részleteit a pályázati anyag tartalmazta, és a pályázati anyagot az külön, tehát a pályázatra lehetett jelentkezni ingyen, de magát a pályázati anyagot 100 forintért lehetett megvásárolni, és ez a pályázati anyag, ez a szakanyag, ez a 100 ezer forintért megvásárolható anyag, tartalmazott olyan részletet, amely arról szólt, hogy a fővárosi önkormányzattól nem függetlenül, annak a területnek az átminősítése várható, ami egyébként az Aditelkét illeti, ott tehát nem biztos, tehát aki írás pillanatában fennálló helyzet és a későbbi helyzet különböző lehet, és ezt használtak ki vagy fel, jó vagy rossz értelemben ez ugye a két fél vitatja a pályázó, aki nyert, mert többen megvették a pályázati anyagot, tudom a ketten, de végül csak egy pályázott, és ez a pályázó, bár valamivel többet ajánlott a telekért, mint amennyit az ingatlan becslő való, mint amennyire az ingatlanbecslő értékelte, végül is az a haszon, amit nagy valószínűséggel realizál, vagy realizált ebből az átminősítésből adódóan lényegesen nagyobb, mint ami egyébként a pályázati anyagban. Egy, egy, egy eredetleg szerepelt, és déli tibor, valamint az ellenzék, és az ehhez tartozó, idézőjelesen vagy nem idézőjelesen tartozó sajtó. Ebben olyan ellentmondást, vagy olyan szándékosságot feltételez, amellyel kapcsolatban déli Tibor azt mondta, ha jól emlékszem, hogy nézik a munkatársai, hogy ezek jogilag relevánsak-e vagy sem, és ha igen, akkor lépni fognak, de minimum tisztességtelen. Remélem többé-kevésbé jól foglaltam össze, és csak egy dolgot döntsenek el, hogy melyikük kezdi, és azt követően... Majd... Ezekre a... De most a azt kérdezem előbb déli Tibor, volt, hogy többé-kevésbé jól foglaltam össze. Szerintem igen. Jó, akkor maradjunk abba, hogy Váji Nagy Vilmos kezd, és utána pedig ön jön, lehetőség szerint ne vágjanak egymás szavába, vagy ha igen, akkor azt majd én meg fogom akadályozni, végül is van hozzá egy eszközöm, de két kulturált emberről van szó, nem szeretném tagadni, hogy Váji Nagy Vilmost ismerem, egyébként a műsorban is szerepelt már, tehát nem állna nekem jól, ha ezt letagadnám, de itt ebben a vitában a mi kettőnk ismerettségének semmilyen jelentősége nincs, ezt a hallgatóknak kell majd tapasztalniuk. Bályi Nagyúr, ő és ezt követően szépen. pedig Déri Tibor is aztán felváltva egészen addig, amíg vagy ki nem egyeznek, vagy felolthatatlan ellentmondás marad meg. Köszönöm szépen. Egy költői kérdéssel kezdeném. Uh, Tibor eladná a lakását két vagy három évvel ezelőtt járon bárkinek uh, most éppen, uh, hiszen Két-három évvel ezelőtti ingatlanárakat hasonlítanak a mai árakhoz, miközben fel annyiba került egy telek, egy lakás, egy panál lakás Újpesten, Káposztás Megyere, belső Újpesten, mint most. Ezt a csúsztatást ezt rendszeresen minden közleményükben elrejtik. Visszatérve az adi értékesítésére, amiben én semmilyen formában nem vagyok érintett, és ezt én bírósági úton is mindenképpen jelezni fogom, ahol majd a szakértők bizonyíthatják az igazukat az ellenzék oldaláról. Azt gondolom, hogy egy ilyen méretű ingatlan értéke az elsődleges kérdés, amit az ellenzék feszeget jelen pillanatban Újpesten. Mondok egy egyszerű példát, Káposztás megyeren nemrég adtak el egy nagy ingatlant 13 ezer fontos négyzetméter áron, egy külföldi befektető vásárolta meg, ehhez képest nagyon sok az a pénz, amennyit a zadi tehát területe eladásra került, de vannak Új pest központban olyan kis területi ingatlanok, amik ennél is drágában mentek el. Nagyban számít az, hogy az ingatlannak mekkora mérete, hiszen egy kis 30 négyzetméteres panellakásnak teljesen más négyzetméterára van, nagyságrendűnek tér mint egy 72 négyzetméteres panel Ezt Tibor is jól tudja. Bár a, a ellenfek ezzel kapcsolatos nyilatkozataiban ezek az információk rendre elvésznek. Van még egy fontos információ, hogy Tavaly még 5% volt az álfa idén 27%, így aki az ingatlan piacon dolgozik, az pontosan tudja, hogy egy tavalyi vásárlási lehetőség, vagy egy idei vásárlási lehetőség között ég és föld a különbség. A profit tartalma egy projektnek az egyötőde, egy, egy oda a tavalyi évhez képest. Visszatérve a pályázatra és a kiírásra. Én azt gondolom, hogy mindenben korrekt, teljes nyílt pályázatot folytatott le a kerület, ugyanúgy, mint a 13. kerület vagy a 15. kerület a kapcsolódó ingatlan pályázataiban, semmiben sem tért el a Hújpestőn önkormányzat ezzel kapcsolatos kiírása. Azt a fideszes vállalkozót, akit Olá Andorként nevesítenek az ellenzéki oldalon, érdemes róla tudni, hogy ő, Alapvetően a 13. kerületben dolgozik és épít társas házakat, és a szociális önkormányzattól vásárolt elkeket. Ezt rendszeresen elhallgatja az ellenzék, mint hogy azt is, hogy ezeket a területeket, illetve ezt a területet, amit az önkormányzat eladott, ezt minden esetben nyílt árverésen hirdetik meg. Az ingatlankomtól kezdve egy csomó portálon fent van, fent volt ez is, bárki szabadon és feltételek nélkül rendkezhetett rá. A pályázati kírással kapcsolatosan semmilyen különbség nem volt e között a kírás között, és akár a 13-13 pályázatai között. A pályázati dokumentáció tartalmazza minden kírásban azokat a feltételeket, aminek meg kell felelni. Semmilyen pénzügyi vagy egyéb feltétel nem volt, bárki indulhatott rajta. Nem látta ügyzetileg megtérülőnek a befektetők nagy része. Engedjük meg, hogy Déri Tibor Nekem az első kérdésem, ami felmerült, hogy Miért, miért pont ön telefonál, miért nem az önkormányzattól telefonál valaki, és védi a, a, a, az eladást. Nekem ez, ez egy ilyen tényleg költői kérdés, nem kell rá válaszolni. Nekem ez, ez az, az megtámadott a, ön. ön beszél, nem nem vágunk egymást tovább azt beszéltük. Megutána egyébként bármikor egy kávéra nagyon szívesen meghívom, elbeszélgethetünk örömmel a... élek is vele akkor a lehetőség Tökéletes, tök, tök oké, okay. de megyek sorra, sor, sorba, amit én így gyorsan így a amit mondott, hogy én felírtam. Tehát az, hogy miért elő előre, ez már egyébként a, a másik ügy esetében is ugyanez volt, hiszen nem a, nem, a, nem a kedvenc törzseit támadtuk meg, hanem azt a módszert, amit, amit, amit alkalmaztak a, a, az önkormányzatnak a képviselői. Uh, ez az egyik. Tehát ez így nekem nagyon szembetűnő volt. Miért ön? Na, a másik az, hogy ugye az Adi eladásáról van szó. Hogyha megnézzük, van egy van szembe egy ugyanilyen telek, ami egyébként kisebb, 5500 négyzetméter és most is árulja, illetve a, egy, két, egy héten ezelőtt még mindig árulták, inkább ez a fontos kifejezés. Az önkormányzata régen szembe egy nagyon hasonló adottságokkal rendelkező ingatlan, 5500 négyzetméter, 1,2 milliárd forintért. Nagyon hasonló beépítettséggel, nagyon hasonló színterzeti mutatóval, tehát effektíven nincs nem volt különbség a két között, maximum a, a besorolása. Mi a különbség a kettő között? Az, hogy az Adi telkében még beleszámolták elméletileg a bontási költséget, amit, hogyha mondjuk azt tettük alapul, hogy a, hogy a tavalyi év folyamán a gyógyfürdőt 150 milliárd forint, ö, millió forintért bontották el, hogyha ezt is hozzáadjuk, az nem egy nagy, ö, nem egy nagy érték, értéknövelő dolog, ahol mivel ugye az önkormányzatban a, az alpolgármester, ha jól emlékszem, ő érvelt ö, ezzel a történettel. Úgyhogy nem értjük, illetve ez az, amit mi, mi, mi, mi megkérdőjelezünk, hogy ez az összeg nem állja meg, úgymond a, a helyét. A másik, hogy ugye, ami, egy, ami egy felbecsülhetetlen dolog, ismételten, hogy ugye egy intézményi besorolású területet veszett el új Ott, ahol e, volt egy adi művelőzési központ, rengeteg helyiséggel, amit civilek, e, akár tanárok órákat tartottak, Különböző foglalkozások voltak, és ezt a területet most elveszítette. Azzal érvel ugye az önkormányzat, hogy ez beköltözhetett a a a, a piac fölé. De ez nem igaz. Tehát azokat a, azok a civilekkel, akik ott voltak, beszéltem, ők hozzám, odajöttek, és azt mondják, hogy nem tudnak egyszerűen Újpesten helyet bérelni, mert nincsen ilyen. Tehát elveszette azt a funkcióját, hogy ott mondjuk egy felújított, egy önkormányzat által létesített kvázi új művelődési központ jöjjön létre, mert a három teremmel rendelkező, ha jól emlékszem, három teremmel rendelkező átrendezvénytér nem szolgálja ki ezeket a funkciókat. Tehát egy, egy, egy, egy ilyen értéktől esettel el test. És az, hogy itt még miket, miket lehetett volna megcsinálni, a, akár Akár azt mondom, hogy lehetett volna egy, egy kvázi szabadság teret idehozni e, a, a Újpestre, gondolok itt most a, nem, a, nem az elnevezésre, hanem, hanem mondjuk azt, hogy egy, egy mélygarázs van egy, egy park alatt, mert a szabadságféren ez van, vagy akár megtartva meg, meg, az adin művelősi központ, és annak funkcióit. Nézzük, Vágyi Nagy Vilmosra. Az, hogy egyébként Wintermartte Zsolt majd érdeklődést mutat-e, azt majd megmutatja a holnap. De az, amit ön most számon kér Vágyi Nagy vilmoson, az csak is kizárólag az önkormányzaton lehet számon kérni. Mert az egyébként, hogyha valaki egy telket megvesz, amit aztán átminősítenek, hogy utána mit épít rajta, az az ő joga és azért ezek a piaci vállalkozások ö, általában piaci vállalkozások szoktak lenni, tehát azt ha hogy... Persze, csak, csak, nem, csak nem mindegy, hogy az önkormányzat aláteszi a lovat, vagy éppen egy egy terméket vesz meg, mert ugye az adi esetében pont nem ez, pont, pont nem ez történt, tehát ott, ott, ott, Boca, ott mint hogy a vala szóval mint, valaki egy egy, egy, egy, egy Ferrarit, egy Trabant Kassiba csomag volt volna, és a Trabant Én ezt értem, van. de ez, ez, a, vevőnek, ez, a, ez, a, ez a, a vevőt nem van, kell, hogy befolyásolni. Azt kérdezem öntől, de... és aztán Váji Nagy Vilmos következik, hogy egyébként az, amit azzal kapcsolatban mondott el, ami ennek a teleknek az Pályáztatását, illetőleg, illeti, illetőleg annak a jogi körülményeit, abban önváltozatlan azt mondja-e, hogy ez szabálytalan volt, hiszen Vágyi Nagy Vilmos arra tett bártottalan kísérletet, aztán vagy igaza van, vagy sem, nekem nem az a dolgom, hogy ezt eldöntsem. Hogy ez egyébként. E, elvileg kifogásolható a végeredmény szempontjából, de jogilag ez semmilyen módon nem lehet egyrészt azt állítani, hogy összejátszott volna uh, pályázó és a pályázatot kíró valamint uh, azt, hogy ez jogszabály ellenes lett volna. Tehát azt kérdezem, hogy vajon, amikor ma lesz majd ez a demonstráció, akkor ez önt el fogja gondolkodtatni, vagy sem olyasmit nem hallott, ami egyébként újdonság lenne ahhoz képest, amit eddig gondolt erről a pályázatról. És aztán Vályi nagy Nagyvű, most következő. Nekem semmi újdonság nem volt ebben. Tehát, teh hogyha azt nézzük, tehát nézzük meg a pályázat kiírás. pályázat kiírás. Egyértelmű volt, ki áron. 500 millió forint kiáltási áron lett megvásárolva az ingatlan. A pályázati felhívásban intézményi besorolási terület volt. Értem, de a pályázati anyagban, ha más van, tehát hogyha valaki megvásárolja, és benne igen, van... amikor megkérdeztünk egy ingatlanos, egy ingatlan forgalmi szakértőt, hogy akkor nézze már meg, itt van ez a pályázati kiírás. Ő foglalkozik-e ezzel a dologgal, mint befektetőként izgatná ez a dolog? És azt mondta, hogy ránézett a kódra, hú, nem. Azért nem, mert egy intézményi besorolású dolog, egy intézményi besorolású telek, az nem kell Jó, csak az a kérdéshez kérdés, nem tudok hozzá mert nem értek hozzá, de bajon magánabban az ingatlan bizniszben mennyire van benne az, hogy a pályázati anyag tartalmazhatja az, hogy a helyzet most ez, de tervezik ennek az átalakítását? Én nem tudom, hogy így van-e. Vájj, Vilmos, majd Úgy tesz erre. El... Bátort a kísérletet, ő foglalkozik ingatlannal, én nem. Ha kiderül, hogy ez egyébként egy bevegy gyakorlat, akkor lehet azt mondani, hogy ez egy rossz bevegy gyakorlat, akkor az derül neki, hogy ezt nem egyedül Újpesten alkalmazzák, ebben nem mernék megnyilvánulni, mert nem értek hozzá, csak azt sejtem, hogy elvileg létezhet egy ilyen verzió is. is tehát... Oké. Okay. Szeretnék én is reagálni. Jó, hát akkor következik. Várj nagy és aztán utána délítünk. Az első dolog az adival kapcsolatosan, hogy sajnos az adi az olyan szinten uh, pusztult le, mint épület és intézmény, hogy uh, hosszú évek óta koszos, piszkos, nem lehetett nyáron hűteni. Uh, aki volt bent, nem tudom, Tibor, te ártál-e bent elviselhetetlen uh, meleg volt, nem volt levegő, uh, és hallítanak lakták be az egész környéket, át a szemét mindenhol. Tehát azt állítani, hogy ez egy kedvelt uh, hely a mai napig, ez uh, több mint túlzás. A második dolog, hogy én ezt a műsőt régóta hallgatom, több mint 10-12 éve, tehát nem ma kezdtem el hallgatni a fialaúr úr műsorát, Bármikor telefonálhatok be, mint hallgató. Akkor, amikor te engem céltávolává próbálsz tenni, akkor azt gondolom, hogy kép van ez a jogom, hogy én is elmondjam a véleményemet. Szeretném tehát megkérdezni azt még, hogy. Ebben a kampányban uh, kizárólag negatív jelzőkkel illeted az ellenfanat. Uh, korábban, még uh, tavalyében, 60-ban indultál, mint képviselője előtt, amellett álltál ki, hogy uh, tiszta, tisztességes, nem negatív kampányt folytatsz. Mitől van ez a változás, illetve hogy fordulhat elő az, hogy olyan széktől kérsz pénzt, uh, levélben, akit egyébként most korrupcióval vádolsz az ebben az ingatlanügyekben? Előzetesen pénzt kérté levélben cégtől, majd utána korrupcióval vádolodnak a kapcsán. Elnézést, ezt most nem értem. Milyen cégről van szó? Hát déli úr Tibor számos újpesti céget keresett meg a kampány támogatásához, pénzzel támogassák. Olyan céget is, akik most korrupcióval vádolnak. De melyik az a cég konkrétan? Neve, Nevetés céget én majd a bíróságon szeretném bemutatni, hiszen időrendben először történt a megkeresés, majd azt követően... De ön eh, biztos abban, a hogy a kettő produkció... egymástól függetlenül megtörtént? Abszolút, láttam. Ja. Ja, láttam... Úgyhogy, Jó, csak egy dologra szeretném áll. felhívni várjuk figyelmét, hogy két dologról szól ez a beszélgetés. Az egyik az, hogy elszámoltassák Déri Tibor, men, a másik pedig az, hogy a megtámadtatás jogán ezt a konkrét történetet átvegyük. Ugye itt most a kettő egyszerre zajlik, hogy ez szerencsése vagy sem, bennem vannak kétségek. Nem tudom eldönteni. De azt is megértem, hogy önnek vannak érzelmei, mintán egy kipécézett személy lett, vagy nem kipécézett, de minden esetre kiszerkesztett személy, de minden esetre elvesztheti a hallgatók szimpátiáját azáltal, hogy mint egy ilyen inkvizíció lép föl, miközben ha a telekügyben egyedül meggyőzni a hallgatókat az ellenkezőjéről, szerintem már az is felettébb nagy siker lenne, de maradjunk abból, hogy csak a csapos beszélt itt. Lehet, hogy igazda van. Uh... Nyilván mindenkit uh, érintenek, uh, akit bele vannak egy ilyen ügybe személyében is uh, uh, ezek a kérdések. Úgyhogy uh, ezekre a mértem, kérdésekre a gondol Déri Tibor válaszol, ha akar nem. Egy dolgot akarok megkérdezni. Hogy... -e, hogy az Adi helyén még arra szeretne a Tibor építeni. Mint ahogy ezt a kampányvideójában jeleztel. Még egyszer, ezt nem hallottam a végét ennek a mondatnál. Az Bocsánat. Adi, Adi művközpont helyén kampányvideót bejeleztet, hogy... Még igarást építeni, igaz-e, hogy Újpest központban te mi igarást szerettél építeni? Újpest, köz... Újpest központban a parkolási probléma az nagyon sok emberek probléma jelen pillanatban. Tehát ezt, hogyha nem hallja meg a jelenlegi városvezetés, majd meghallja a következő mm. vezetésemmel, e és ezt egy muszáj valamit lépni. És ehhez, hogyha egy, akár egy garázs kell építeni, akkor építünk egy garázs és fölötte mondjuk egy parkot, tehát, ahol eddig is nagy a forgalom, oda még további ezer autó menjen majd be. Hát, néze, ez olyan dolog, hogy Újpest központban nem az, hogy fogy az autó, hanem egyre több az autó, és egyre több a probléma, és egyre több a lakossági panasz. Aki ezt nem Igen, és akkor egy mély garázsa, két... ezt csökkenne, szerinted. Ö, hogyha 200-250 autót ö, el tudok tenni, úgymond csúnyázóan a föld alá, akkor az 250 autóval kevesebb az utcán. Hát eddig mondjuk tömegközlekedéssel jártak, most meg majd kocsival mennek a központba. Hát eddig, eddig is kocsival jönnek a központba. Tehát most Jó, egy dolgot szám... most, most már annyira kint vagyunk, hogy most már a, a, a Újpest központban már a Templom utca, Erkel utca magasságáig jönnek. Az autók is ott teszik le. Tehát, tehát a, a zöld Újpest nem az lenne a cél, hogy a kocsik maradjanak kint és tömegközlekedést használjanak az emberek, hanem a személyek a város központban, és épüljön még egy garázs. Értem. Köszönöm. Tehát azért kettős két, dologról van szó. A parkolási problémát meg kell oldani Újpesten. Eddig jelenleg senki nem foglalkozott, ezzel pedig kötelező lenne. Én egy megoldási javaslattal érkeztem, hogy mi lenne ha. Azzal, hogy tudunk 250 helyet akár mégarásként megépíteni és oda elhelyezni, akkor az, az, az szerintem egy, a megoldásnak az egyik oldala. Oké, okay, egy dolga De természetesen szükség. tovább lehet menni, hiszen például nemrég volt egy olyan javaslat, már nem is emlékszem, hogy melyik párt esetén, hogy mondjuk... Aki BKV bérlettel rendelkezik, az mondjuk egy újonnan kia kialakítandó p erekben ingyen tudjon parkolni. Azt szeretném megkérdezni, Ez hogy egy ami egy az adi teleknek az egy értékesítését egy illeti, egy illeti egy abban ezek szerint maga a vita az befejeződött. E, nagyon szépen köszönöm nagy Vilmosnak, hogy telefonált, én most elköszönök. Azt pedig önre bízom, Dérülr, hogy arra két dologra akar-e reagálni, amelyikben az egyik az volt emlékezetem szerint, hogy önkorábban azt mondta volna én ezt ilyen mértékben nem kísértem figyelemmel, hogy elnézést a tájékozatlanságomért, hogy ő negatív kampányjal nem fog válaszolni. Másrésztről meg elhangzott az, hogy ön olyantól kér pénzt, akit aztán később kritizál, miközben ezügyben konkrétum nem hangzott el. Ha gondol, reagál rá, ha gondolja nem, én nem fogok önfölött ezügyben pálcát törni. Ugye itt két dolog volt, az egyik az, hogy hogy országgyűlési képviselőként ugye 60-ban indultam ö, egy évvel ezelőtt. Ez nem volt egy óriási titok, hiszen bárki utána tudott tud nézni. Ugye a Momentum 2017 elején ö, ö, ö, ö, alakult, alakult meg egy párt. Ö, és igen, és arról van szó, hogy ott, ott azt hangzott el, ezt, hogy nem foglalkozik negatív kampányon. Most elnézést, tehát a, a, úgy gondolom, hogy mindegyik kampány más, tehát mm. nincs két ugyanolyan kampány. Uh, itt is megvannak a pozitív elemek, de vannak. Oké, okay, tudom, ásra vettem. A a másik... tehát, ez nem nincsen probléma, uh, nézze a, a vetétársak, mással intéztetik el a, a piszkos munkát, most jelenleg új persze. Tehát ez a felállás. És azt kérdezem, A, hogy, igen? a másik pedig, ugye nekünk volt egy uh, kampányunk, ahol egy megadott uh, adatbázisból lekért adatok alapján, amit, amit jogszerűen megvásároltunk, küldtünk ki uh, e-maileket. Az, hogy most pontosan melyik cég kapta meg, majd ezt majd kiderül úgy látszik majd a kávézás közbe. Jó, az minden esetre, ha megenged egy tanácsot, az tényleg szerencsétlen, hogyha az ember olyan cégtől kér pénzt, amit egyébként más módon elküld a fészkes fenébe. Talán ilyen még az én életemben is volt, bár az lehetséges, hogy már úgy volt, hogy tisztában volt azzal, hogy én vele milyen kockázatok járnak. Minden esetre azt kell, hogy mondjam, hogy mindjárt a második szereplés folyamán megtapasztalhatta, hogy milyen a kejfeje, és hogy a harmadik milyen lesz. Én azt gondolom, hogy nem az én dolgom, hogy eldöntsem, hogy állásfoglaljanak a hallgatók az elhangzottak alapján, különös tekintettel arra, hogy valaki telefonál még, és ő mindenképpen szót kap. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tehetek föl kérdés? Hajrá, persze, természetesen. Igen. Jó nap, Farkas Sándor vagyok. Azt iránt szeretnék érdeklődni, hogy több mint három hetek kim vannak a lámpaoszlopokon a reklámok elhelyezésére helyt adó bevonatok. Mi az oka annak, hogy ez alatt egyetlen egy plakát ki nem került a baloldal részéről, mindjárt letelik a kampányidő, és senki meg nem keresi a helyi lakosokat az ellenzék részéről, a mi hazánknak van ki plakátja ezeken a helyeken. Óriás plakáton pedig a Wintermantel mellett a Horváth Imre szerepel csak, Ön, ő sem nagy számban, ez takatatatlan, de az ellenzék semmilyen módon meg nem keresi ezen az ingyenesen biztosított reklámhelyeken sem a lehetőséget, hogy üzenjen. Köszönöm szépen a kérdést. A, a plakátok kihelyezése a jövő héttől kezdődik. A, a jelenleg egyébként szeptember 16-ától 19 darab Citylight posztert, illetve 8 darab, óriás plakátot csak megvásárolni, ennyi volt a lehetőség, uh -huh. tehát semmi több, és ezek már kint is vannak Újpesten, tehát ez, ez, hogyha közlekedik az ember, akkor látható. Van-e bárki a, már? Igen, a, Ezekre a fővárosi önkormányzat által e, kihelyezett e, fa tartó szerkezetekre, pedig a, úgy tudom, hogy jövő hét folyamán ki fogjuk tenni a plakásainkat, Egyébként képviselőjelöltjeink, és én is egyébként tegnap egész, szinte egész délután kopogtatunk, tehát kopogtatunk, megyünk végig a, a, az újpesti e, lakásokon. Valószínűleg nem fogunk mindenhova eljutni, de azon vagyunk, hogy minél, minél több, több e, lakoshoz eljussunk. Tegnap egyébként a Károly utcában e, e, kopogtattam dr. Szabó Gábor alapja a helyi e, önkormányzati képviselőjelölt a számú. Van-e bárki másnak Nyolc, még kérdése? Bocsánat, bocsánat, no, aztán választok előadatban. Van-e bárki másnak kérdése? Ha pedig nem, akkor ez... Most jó hosszúak voltunk, majdnem egy hárnyed óra. A következő alkalom az jövő héten Szerdán lesz ismét fél kilenctől. Köszönöm szépen a rendelkezésre, és jövő tök héten tök Szerdán fél sajnál, kilenctől. És sajnálom, hogy a bérlakásépítésben olyan nem valós következtetéseket mondtak le, ami... ami és azt nem tudtuk végig beszélni. De a jövő héten sort, sort kerítünk rá, Igen, akkor Igen. azzal kezdjük. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen, szépen köszönöm. köszönöm. Viszont hallásra. Déri Tibort, hallották az újpesti jelöltjét. Azt kérdezem önöktől, hogy a mai reggel kapcsán van bárkinek felhorgadása, az elhangzottak vagy az el nem hangzottak alapján, vagy hirtelen rájött arra, hogy a 7 óra 5-től 3-8-ig terjedő időszakot a falevelek tisztításán vagy eltakarításán kívül másra is tölt, mással is tölthettük volna. 061 099 és 06 1161, ez a két telefonszám áll a rendelkezésükre. pedig doktor nélkül Szőny Zsolt, jó reggel. Jó reggelt! Két megjegyzésem volna a szabad. A Hallgatva a hogy tudja, a tegnapi után eszembe jutott az elköszönés. Igen? Hát tot amikor a beszélgetés után elköszönt, hát úgy éreztem, hogy örül neki, hogy már vége. És ezután egy nagy ellentpont volt a, a hölgy, a, a, sajnos a vezeték nevét, nem tudom, a Christina, Baranyi Kristina. Ő, ő vele. Ö, ott is az elköszönésre is figyeltem, nem csak arra, amit mondott. Az, az, egész, más, az egész más volt. Az egész más volt. Ő se egy fiatalember, de azt mutatja, hogy öreg kutya is tanul kunsztokat, de hát édesanyám után szabadon tudom, hogy ez így működik. Jól csinálja? Nekem tetszik? Ö, ne, nekem annyira nem tetszett a szótsogó. Férjét, én arra, arra mondtam ezt, hogy odafigyel olyanra, amire korábban lehet, hogy nem figyelt oda, de a tegnapi műsor után elkezdett odafigyelni erre. Igen, igen, tényleg igaz, és, és van benne valami, meg kell hogy mondjam. Ami pedig, hát a, a mostani beszélgetést illeti, ö, nem, nem, igen, én is úgy érzem, hogy nem az ö, vette fel a kesztyűt, Déli aki aki akit illetett volna. Abban azért téved, mert ezek az írások, ezek alapvetően. E Báji Nagy Vilmosra van, tehát mindegyik címben az van, hogy a Fidesz közeli államtitkár, vagy volt államtitkár, most meg... meg, meg... Ja, én azt, azt nem olvastam, viszont, hogyha... Azt, hogy a félmilliárdos pályán... hasznot ö, hozhatott a Fidesz közeli beruházónak az újpesti, nem tudom micsoda, így, így az átlátszó. Itt a bizonyíték, Fidesz közeli cégnek játsszák át féláron, Újpest legértékesebb ingatlanát, és ebben mind-mind Báji Nagy Vilmos az érintett, aki egyébként korábban a Vám és Pénzügyi Érőségnél igen magas beosztásban volt, szocialista kormányok alatt, kétségtelen, hogy államtitkár a Fidesz kormányban volt, de maguk ezek a címek és az ezekben előforduló mondatok alapján, amelyeket van módom ismerni, azért én is felhúznám, vagy felkapnám a vizet, mert ugye ez engem egy olyan színben tüntet föl, amiben nem elég, hogy csalok, de ráadásul Fidesz közel is vagyok, és a kettő ugye összetartozik, ami összenő, ami összetartozik, és itt egy olyan fajta aszociációra enged Ad, ad lehetős, adnak lehetőséget ezek a cikkek, amelyet, hogyha valaki egyébként zokon vesz, azon csodálkozni nem lehet, és három személy van benne, elnéző, és talán egy oláúr a harmadik, és a Wintermonte, de a sor az tényleg az, hogy a Váji Nagy messze vezet a kilövendő vadak sorrendjében, csak ilyen hosszan nem olvastam el a cikkeket. Igen, de hát nem ő minősítette át végül is a területet, hanem az önkormányzat. De nem az önkormányzat. Az, azt értsen meg, hogy itt két dolog van. Az egyik az, hogy meghirdetnek valamit, és magában a pályázati anyagban az van benne, nem minősítette. Az az, magában a pályázati anyagban az van benne, hogy a közeljövőben elképzelhető, hogy ezt átminősítik. Tehát aki ezt a pályázati anyagot Jaj, megvette, az, az be lehet, hogy ketten vették meg, hogy a másik miért nem pályázat, én ezt nem tudok hozzászólni, de a pályázat, tehát százezer forintba fáj az az információ, ami egyébként ennek a teleknek a hasznosítását nagymértékben befolyásolja. Az, hogy aha, ez szabályszerű-e vagy sem, ez ügyben az én szakembereim, akikkel beszéltem, azt mondták, hogy ilyen a rendszer, én is mondván, hogy miért kell ehhez százezer forintért megvenni a pályázati anyagot, de azt mondják, hogy ez így van, nem a Újpesten van így, hanem mindenhol így van. Így már értem, mert így a beszélgetésből ennyi... Kiderült, de nem, nem, nem ennyit, lehet, hogy most így így, így egyszerű. Tehát gyakorlatilag így már ezt tört. Így már értem. Köszönöm. Én is köszönöm. köszönöm, viszont hallásra. Erre mondtam azt, hogy ugye a részletekben van az ördög, de a részleteknek ez a mennyisége azért az embert előbb-utóbb fárasztja, így aztán eldönti. Fidesz közeli, menjen a francba. Nem Fidesz közeli, éljen. Egy másik rádióállomáson hanem közele van a kormánypárthoz pont fordítva. Én egy ilyen belga-magyar, hát itt ilyen egészen lehetetlen helyzetben vagyok. <tos> de legalább maguk az interjúk, amelyeket megszervezek, ugye Déri Tiborra gondolok, és amely lehetőséget teremt arra, hogy betelefonáljanak, legalább ezek okoznak olyan izgalmat, amilyen izgalmat egyébként most mostanában a betelefonálásaikkal nem okoznak, de hiányérzetemet máshol pótolom. már amennyiben a mostani hiányérzetemet, ami óriás és nem a rádió műsoromval kapcsolatos, egyáltalán pótolni lehet. Olyan vagyok, mint egy nagy hiányjel. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy a Rámsteint azt a, a puskászeremmel <gül> <No, ne. abion gül> miatt hallhatjuk, vagy persze. nem, ritkán fogatják persze. Persze, persze, persze, persze. <gül> Figyelj, ez olyan szép. É, <gül> de, ez de, Ez örkény, ez, ez örkény. De én, én, én reggel azt is kérdeztem, de senki nem telefonált, hogy egyébként ezek szerint senki nem tudott annak a közelébe jutni egy olyan embernek, aki ezt elhalkítja. Tehát ott órákon keresztül szól valami, és azért ez számúra... Tehát én azt, azt kell, hogy mondjam, hogy a mai műsor szólhatott volna arról, hogy tételezzük fel, hogy ön meg én barátok vagyunk, ott vagyunk éjszaka, és elkezdünk telefonálni, vagy oda is megyünk. Fogalmam nincs, hogy be lehet-e oda menni. Tehát, hogy az ember azt mondja, hogy ezt nem akarja hallgatni, hogy ezt egyébként el lehetett volna -e hallgattatni, mert a történetből az derült ki, hogy amikor elhallgatott, akkor nem azért hallgatott el, mert rájöttek arra, hogy ez itt kicsit hangosan szól, hanem egyébként is így tervezték. Ebben pedig benne van egész Magyarország. Nekem ez a történet elnézést kurvára tetszik. Ja, Ezért szóval sem. Annyi a különbség talán kertem között, hogy én úgy tudom, hogy egy szám ment végig. Az, az, az a Dajtszló, tehát az szól. Most is igen, az jaj, szól. Értem, ez jó, az. csak ő adott mást is aztán. Igen, de ezzel kezdtem. Csak <laughs> akkor igen, a, műsor... a, érte, jó, a műsorban, tehát nem véletlen szó. Persze, Rendben. Ebben a műsorban kevés dolog van véletlenül. Érte, rendben. Gratulálok. Nincs mihez, de gratuláljon a cégnek, amely a Dajtszlandot játszotta. Jó regő friss tapasztalás Újpestről, éppen szerettem volna az új szép piac parkolóba beállni, ahova több mint ötven üres parkolóhelyet mutatott a kijelző, de a szekorítusok nem engedtek be, mert egy nagy magyar tulajdonú olajipari térnek rendezvénye van. Tehát hogy van egy közösségi tér, ahol vásárolni is lehetne, vannak közösségi felületek, ugyanakkor a parkolót nem tudom megközelíteni, Uh, uh, ezt csak úgy elmondanám én ezt értem, de mi van hogyha ezért fizettek tehát, nem tudom most mit tehát az a, kérdés, hogy... csak a csak ott van egy piac is tehát ez egy olyan tér, mm -hmm. hogy alul van mm -hmm. piac és mm -hmm. vannak külön mm -hmm. közösségi terek és a közösségi mm -hmm. terek értem mm -hmm. hogy fizetnek, Ér... de uh, akkor én hol állnak meg <laughs> <laughs> nem tudok válaszolni a kérdésre, de tökéletesen értem jó reggelt A műsor végére felébredtek, de végül is jobb késő, mint soha. Az előbb valaki telefonált, de nem maradtam róla. Megismétli ezt a tárcsázást, amit az előbb elkövetett? Vagy köszönjek el? Azt üzenték önnek, hogy a mínusz kettő le van zárva, de a mínusz egyre simán be tud állni. Dehát, hogy ez most a mínusz egyen egyébként van-e hely, ezt nem tudom megmondani, de szakemberek e, hozzáértők hallgatják a műsort, a, a mínusz kettő le van zárva, a mínusz egyre simán be tud állni. Azért lehetséges, hogy lesz ennek a műsornak egyszer egy olyan jellege, hogy Kovács úr nem találja a sót, és akkor valaki betelefonál, hogy ba meg elfelejtetted, hogy azt most beraktad a fiókba, és nem a szekrényben van, és hogy az illető honnan fogja ezt a részletet tudni, én nem fogom tudni, de adom, mert az illető megtalálja a sót, és ezt követően azért annyira oda lesz, hogy nem is fogja abba hagyni a rádió hallgatását. Van-e bárki más? Mert az előző telefon, aki telefonált, az úgy gondolta, hogy az előbb nem vettem föl, és akkor most azzal büntet, hogy újban nem telefonál. Van-e bárki más, vagy elindíthatom a zenét? Jajaj! A jaj. tiszteletem. Jó reggelt! Azután életnék, hogy hogy sikerült a tegnapi szőzőcske. Jó volt, kicsit idegen voltam ott, de, de megoldott ez a fialaborcs, ez egy nagyon szimpatikus nő, egy baromi helyes társaság volt, maga a környezet, az teljesen feldobott. Tehát tegnap teljes döbbenetemre, csak nem mondják azt, hogy nem akarok műsort vezetni, nem érdeklődnek, nem beszélek. Tegnap belenéztem másodpercek erejéig a sláger TV-be. Én tudom, hogy aki a sláger tv az más borzasztó dolgokat is művel, és ott egy ember beszélgetett Emilióval és a nőjével, és hát nem nagyon értettem, hogy a civil rádió, tehát mindegy, most nem fogok olyan mondatot, hogy magamra haragítsak bárkit, próbáltam beazonosítani a stúdiót, hát azt láttam, hogy nem valami fényes stúdió, de hogy arra gondoltam, hogy a slágertéréről azért nem azt feltételeztem volna, hogy a civil rádióban forgat egy anyagot, ami egyébként itt szól, mert ugye az iteni tárgyi környezetet akarta mondani, beleértve, hogy az előző rádió tárgyi környezete, hát egyik se volt valami nagyon feldobó, ez pedig, ez pedig, hát baromi, baromi szép konyha volt, nagyon kedves emberek, végül is hagyták, hogy olyan nagyon ne kelljen főznöm, és beszélgettünk. Szerintem nem lesz dögonalmas. Halló, halló, jó napot kívánok, én bajánkot vagyok a Révés Sándor hivatalosnak az adminja, vagy szerkesztője. Igen. És... Vagy Fiala János keresem. De vele más? beszél, adásban van, de figyeljek. E... Jaj, én elnézést kérek. De ne kérj elnézést, én, de nem nem szeretni, én ezt értem, de most valójában arról beszélgetünk, hogy szeretni elkérni azt a beszélgetést, amit tegnap volt. E... Igen, de nem adásban vagyok. Én ezt, tehát... én ezt értem, akkor kiveszem jo. onnan. Jó, én, én egy kérdésem lenne. Igen, figyelek. Tökéletesen legyen, nagy nagyon, figyeljen, én csak azt tudom hogy a barátom helyet egy tízes kállal tízes fogja elnyerni. Um, adjon nekem egy telefonszámot, és akkor két máshoz veszembe, hogy ő fogja a programát. nem vagyunk vadásban, ne aggódjon. De mondja, hogy a telefon nyerni. varios a jobb műsora a csinál. Nem mondhatom el a részleteket, de most a honpolának elmondtam. Nincs nagy kedvem az elmúlt időben, de ami van, azt a munkámmal, tehát a munkám mindent megad. adások kívül elmondhatom vagyok és vissza. Nagyon sajnálom, hogy ezt... Tudják, az a fura, hogy amit eb, eb, ami ebben a telefonban elhangzott, azt akár önök is elmondhatták volna. De önök nem mondták el. A honpol a szeretete az odáig terjed, nem normális, én mindig is tudtam. Korábban is ilyen volt. Mármint akkor, amikor nem volt közöttünk ilyen érzelmi viszony, hogy nagyon odafigyelt rám, soha se fogom tudni ezt megfelelően viszonozni, függetlenül, hogy törekszem rá, de nem megy. Túlságosan el magammal fogalva. És tegnap valamivel kapcsolatban tett említést, és uh, erre most ki, és erre mondom, hogy akár önök is lehettek volna. De az, hogy végül is valaki ezt megtette, az a Krisztán kívül, ez tökéletes. Amit az elmúlt időben elvesztett ez a műsor, hogy nem akarom önöket az orruknál fogva vezetni. Tehát, hogy, hogy nem akarom, hogy beleverjem az orukat, hogy itt az igazság miért nem látszik. Korábban ilyen voltam, nem volt túl hatékony és nagyon antipatikus voltam. Akkor sokkal őszintébb voltam, mint most. Most sokkal bölcsebb vagyok, sokkal okosabb és magam számára sokkal idegenebb. Őszintén félek attól, hogy ilyen maradok, nem örülnék neki, de van rá esély. Ezzel együtt, anélkül, hogy az orukat bármibe beverném, van olyan, aki észrevesz valamit, amire egyébként egyetlen hallgató se írta fel, se adásban, se Facebookon, se e-mailben a figyelmet. Pedig az élet maga, ha kell fejáncsi. Ha nem lenne az, nem lenne a rádióműsor. Ezt a rádióműsort a zene, a rádió, az én szövegem, meg én magam, és a hallgatók elengedhetetlen részvétel teszi azzá, ami köszönet érte annak, akit illött. dörö.fi alajános gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem az utolsó volt, akkor holnap találkozunk. Ádám, teljes